akar látni, menjen fel a Szécheny hegyre, a Svábhegyre. Annyi hóval találkozik, hogy nem Most is havazik. A hóban hangom rekel. Ma 2018. február 14-en van, tudtom, ma van Valentinnap, én ugyan azt hittem, hogy az hétfőn van. De aztán szólt a honpula, mint annyi minden másról, kiderült, hogy ma van. Ha ez bárkinek jelent valamit, akkor hajrá, nekem az ég egyet a világán nem jelent semmit se. Ezért előre, utólag és alatta is elnézést kérek. Csak az úton, rég elveszed. lesz kucsma, Elképesztő nap volt a tegnapi idő, fogta magát a lányom, és feljött hozzá, mert baja volt magával, meg az élettel. Most ilyen azért kettőnk között olyan nagyon sokszor nem fordul elő. Ilyenkor az elhárító púznak a tízes skáláján nagyjából mindjárt a nyolcasan indítok. Az elhárítás az nem azt jelenti, hogy nem esélye el a problémáját, hanem hogy hogyan lehet szétszortírozni a, a lányom vagy bárkinek, aki hozzám közel áll a problémáit, hozzám közel álló emberekhez, hogy abból nálam viszonylag kevés landoljon. Ugye az, ami gyerekkoromban volt, hogy nekem ne legyen kutyám, macskám, gyerekem, növényem, mert abból csak probléma lehet. Ebben a formában nem valósult meg, de azért az, amiért annak idején megfogalmaztam, hogy nekem ne legyen kutyám, macskám, lányom, nővérem, ez mondjuk nem azért Éppen! Növényem. Arra azért ma is tudok magyarázatot adni, és némileg az életem is magyarázza, függetlenül attól, hogy sokan azt mondják, hogy én ezt egész jól abszolválom, de ez ügyben nagyon elfogult vagyok magammal, és permanensen azt látom, hogy az összes gátat felrugom a 110 méterem. Nyomában, ott el, a a cél, már jél. Ráadásul ez az elhúzódó betegség egy ilyen furcsa hangulatot kelt, ami aztán ö, tegnap ötvöződött az állatkerti látogatásommal, mert tegnap meglátogattam az állatkertben Persányi Higlóst. Már egyáltalán oda találtam az új igazgatóságra, az engem teljesen megdöbentett, mert oda gps sel se lehet eljutni. Csak ülök, aztán bementem itt a kávét és egy teát, és akkor különböző maketteket mutatott az állatkert főigazgatója, majd azt kérdezte, hogy van e időm, amire azt mondtam, hogy van, és elindultunk kirándulni. Én négykor jöttem el az állatkertből, akkor olyan fáradt voltam, hogy az elmondhatatlan ráadásul megegyeztünk abban, hogy a jövő éten kedden ismét találkozunk. Csak jártam, és nem akartam hinni a szememnek, hogy ott mi minden lesz És nem a biodómra gondolok, hanem olyan intézmények, már elfelejtettem a nevüket Mondd mit Ott valami elképestő csoda készül Már eltemetnek Persányi maga olyan, mint egy gyerek, aki mert nagyot álmodni Remélem, hogy ebben az álomban, ha hozzáférhetővé válik, majd Önök elsősorban gyerekeik, másosorban Önök is örömöket lelik majd. Nekem nagyon tetszett. Ma a 2018. február 11-e van, szerda és 9 perc elmúlt reggel 7 óra. A sorok és az internetes portálok egyáltalán nem számolnak be arról, hogy havazik, de ez biztos azért van, mert ahol ők vannak, ott ennek nincs jelentősége. Minden esetre, aki hegyen közlekedik, az készüljön fel arra, hogy lehet, hogy otthon marad, ha éppen olyan az autója. 061 489 0999 és 06 Annak függvényében, hogy ki mindenki fogja felvenni a telefon nagyjából, Fél óra múlva vagyom, mert később, mint fél óra múlva Kállomista Gábor Gyurcsány Ferencet, majd Donát Lászlót hívom, és aztán elköszönök Önöktől, hogy aztán elmenjek szolgálatot teljesíteni a Zuló tévébe ahol talán még további hét alkalommal teljesítek szolgálatot. Egyáltalán van bennem egy ilyen visszaszámolás, függetlenül attól, hogy halványlag őzöm, nincs, hogy majd a visszaszámolás után mi lesz? 061-489-0999- és 0636 bármilyen témában. szeret lenni. Most nekem ajánlom kéne valamilyen témát. Ön váratabban, hogyan követtem egy még nálam idősebb is embert uh, az állatkertben. <Szor> Tegnap nem voltam abban a formában, amikor nagyon sokat beszéltem volna, viszont annál inkább befogadó voltam. Soha üres életben ilyen idegenvezetésben nem lenne részem, ha nem lennék első és utolsó a okay, János. a lányom látogatását illeti amiről ennél sokkal többet nem mondanék az hát ez érzelmileg nagyon megérint Mindjárt fölittem a honpolát alakoskodtam vele egy sort hogy valahogy kompenzáljak de azért igyekeztem relatíve jól viselkedni az ATV-t, a hírtévét és az EHO t miután kiderült, hogy a Paris az ma lesz. Nem nagyon értettem azt, ami ott ment. 7 óra után 13 perccel abba hagyom az önök kapacitá kapacitálását. Ha telefonálnak, kiváló, ha nem telefonálnak, úgyis jó. Ma 2018, február 14-es szerda van Alpontos idő Kettő perc múlva lesz 4-8 Tél van, aminek a Kézzelfogható nyomait a hegyekben Megtalálják lent a síkságon Pedig locspocs és csúszós utak. Fent a hegyekben Hó, hó, hó 3-8 környékén Kállavista Gábor fölveszi Fél 9 környékén Gyurcsány Ferenc ha fölveszi és 9 órakor Donát László a fölveszi. Ajánlom magam 061-489 0999 és 0630 6771161 figyelek, ha van mire. Egy kis csillag, 12 éves fiam tegnap a hazajött az iskolából, és egy teljesen meglepő viccel állt elő, ami nem egy 12 éves gyerek szájából hall az ember, de nem kell korhatárt hozzátenni, hogy uh, egy szegény ember, mely egy polgármester találkozik, és kérdezi a szegény ember, hogy úr, hogy hogy jön ilyen gazdag, és mondja a polgármester, hogy látod ezt a hidat, mondja a szegény látom. Hát 50%-a itt van zsebben. Néhány év múlva találkozik újra ez a két ember, és most már a szegény ember is polgármester, és nem szegény ember, és kérdezi a polgármester az e a régi, hogy, hogy hogy hogy ilyen gazdag vagy, és mondja a szegény ember, hogy látja -e ezt a hidat. én nem látom. Hát száz itt van a zsebemben. Teljesen meglepődtem, hogy egy budős iskolából ilyen, ilyen viccet hoz haza a gyerek, 12 évesen, és még érti is. 061-3677-1161 2018. február 14 szerda van és 6 perc múlva lesz fél nyolc 061 489 099 és 063677 csak úgy szabadon a szabad folyást megteremtve beleértve ha igen és beleértve ha nem egy műsor amely 14 évvel alajaknak nem és felette is csak igen korlátozat mértékben ajánlhatók. Az vagy nekem az, az ég meg, vagy nekem a vagy nem maradt utána más csak egy doll nem maradt utána más csak egy dol. A verivel a melis pedig fogta magát és meghalt. Esében, elfordította már gyorsan fejét, elvett a szád Nem maradt utána a másokig. A jönne egy asszony, jön ja, aki engem keres, mondjátok meg, mert, hogy a szíve Magányból születettem még egy doll. Magányból Tudom, hogy nem látom több is, és sem. hogy nem látom, hogy -hmm. több is Ha jön egy asszony, elmegyek, elmegyek messze, megyek. Ki koszorúl vitt -e a szívemet, nem marad utána más, csak itt tal. Nem marad utána más. I wish I Jó reggelt, Horváth Téter! Kérlek szépen ezt a... A Kálomista Gábra fog beszélgetni, ezt a Koyó filmet, ezt a napra egy évvel ezelőtt mutatták be a magyar mozik, körülbelül két hétig bent, én a West én, én film is mondom, a film és 1972. 909 és egy hat egy bármilyen témában. Ha én szél lehetnék, egy lányt megkereshetnék a világban, a világban, füsiteném homlokát, éjjelrizünk hazat, bámulnám álmában, jöttem, ha alak kismerj meg engem. Én a szél voltam, én már ember lettem. Nem szállok fenn, már a földhöz minden. Jöttem hadlás alatt, meg engem. Reggert. Jó reggelt. Jó jó Csak annyit üzeznék, a horvát terülnek, hogy jön le, és nyugodt fejjel nézd a filmet, és akkor majd megérsz, hogy mondtasztulva lehet, azt valami, hogy tart. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Friola úr, mert vagyok. Én pedig csak azt szeretném mondani, hogy ma vagyunk 50 éves házasok, és engem ez nagy boldogsággal tölt el. Akkor már el voltak 68 évesek, nagy valószínűséggel. No igen. De ami az nem, az nem valer. Hát köszönöm szépen. Én nagyon örülök, hogy engem a férjem ennyi ideig elviselt. Mindenféle hibámat igyekszik tolerálni. Persze, én is igyekszem, és azt hiszem, hogy nagyon szép életünk van, jó és tartalmas. Jó, hát ez a jó és tartalmas, ez lassan egy ilyen naplementés fényképre kezd emlékeztetni, amit az ember feladatunk. a akkor érzem most magam. De valószínűleg az ember egy ilyen 51-es évfordulón azért furán érezheti magát. Hát érdekes, igen. Meg fogják ünnepelni? Tegnap megünnepeltük. Miért pont tegnap? Hát mert ez így adódott az életünkbe, hogy tegnap ünnepeltük meg. Ketten voltunk, vettünk magunknak cukrásüteményt, hazahoztuk és boldogan megedtük. Beszélgettek? Igen. A múltról? Is. A jelenről és a jövőről beszéltek még? Igen, igen, igen. Több nagyon van. Hát... Gyerek? Remélem. Kettő, unoka négy. És ők számon tartják a szüleiknek a házasságé fordulóját? Igen, igen. Hát... Az ötvenesre, igen, másképp reagáltak. Én úgy érzem. Hmm. Hogy reagáltak? Kedves telefonokat kaptunk tegnap. Összebújtak? A férjem és én? Leginkább. Hogy ne? Nagyon, nagyon szép, szép nap ez nekünk. Kövesse még nagyon sok szép. Nekem ilyen évforduló nem lesz. Próbálom beleérni magamat, de nem megy. Én a is szüleimnek úgy... volt -e ennyi? Szerintem nekik se volt ennyi. Igen, megértem. Én is vagyok úgy barátnőimmel, hogy nem szívesen beszélek erről a, erről a kedves napról, mert? mert nekik rossz érzés. Én látom. Van, aki elvált, van, aki elvesztette a társát, és, és nem akarom, hogy még az én. De azért annyira jel. vagyok már öreg és tapasztalt, hogy azt tudom önnek mondani, hogy ezek a keserűségek, ezek azért nem állhatnak útjába annak, hogyha az embernek van egy barátnője, és annak az 50. házasság évfordulója van, hogy annak ne lehessen szívből örülni. Persze, persze, de én úgy vagyok, hogy nekem vannak, van szívbéli barátnőm egy, és nagy is barátnőm van, és őket az egyikkel osztok meg, és van olyan, itt a másikkal soha. És mivel fog tenni a mai nap? Hát, most mindjárt megyek tornázni, aztán ebédet kell készíteni, és egy csomó mindenfélét el kell ma intézni, pont ma. De alapvetően egy légtérvel lesz a férjével, mondjuk a tornán nem biztos. Ha, sokszor, igen, igen, ma sokszor leszünk együtt. Mondanám, hogy gratulálok, de nem biztos, hogy ez a legjobb szó, örülök, hogy ez bekövetkezett önnel. Köszönöm én is. Nagy Ennek ürű. az örömét próbálja meg mással is megosztani, és akkor valamit meg fognak érezni abból, amit most mondatként nem tudok befejezni. Köszönöm szépen. N nincs mit. egy megfelelő dal volt-e az előző telefon után, ez volt előkészítve, de valami az nem igazán. Hmm. Think. Egy telefon még belefér. The fish is mute, expressionless. The fish doesn't think, because the fish knows everything. The fish knows everything. Üdv a gyerekek! Kívánok papai csodámarja vagyok. Kedves fiatal uh, úr. Ezután a nagyon szívessől. Előző telefon után én is bátorságot vettem, hogy felhívja a möntést. Nagyon szépen kérem szeretném elkerülni, hogy itt smúzolás jellege legyen a dolognak, de mi tegnap érkeztünk haza egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon távoli útról, ahol hat óra idő eltolaudásba voltunk több héten át, és a laptopunkkal és az internet segítségével megadatott nekünk, hogy ne kelljen lemondani. A reggeli műsoráról, és minden délben egy órakor úgy csináltuk a programunkat, hogy meg tudjuk hallgatni az ön műsorát, és meg tudtuk nézni kis csúszással a civilapályán műsorát is, mert idehaza mindig két órakor ebben kezdődik a nap. Nagyon-nagyon szeretem hallgatni a... Hol a, hol a voltak a világban? Tájföldön. Tájföldön voltunk. Mondanám, hogy jó esély, nem, nem tudok erre mit mondani. Köszönöm szépen. Jó. Földrajzi laptávol, lélekben közel. Mikrofonpróba 1-1-1-2-3 sound check. Jó reggelt lett. Én uh, arra gondoltam, Kállomester Gábor van a vonalban, hogy időrendben haladok és mondok különböző adatokat, amelyeket vagy kiavítasz, vagy hagysz, és a fűzöl, uh, fűzöl hozzá. Nagyjából egy évvel ezelőtt, február 16-án mutatták be a mozikban Kostya Márk első rendezését, a kolyotot az első hétvégén 1700 belépőt adtak el, uh, Kállomista Gábor vezető producer által a Magyar Nemzeti Film Alap által, amit egy 320 millió forintos támogatással készült országszerte 22 teremben bemutatott drámára. Három hét után még mindig csak négyezer nézőnél tartott a film, és az akkori kritika most egy márciusi lapon előttem bukásként könyvelt el a filmet. Ö már akkor megfogalmazódott néhány kritika. Szó volt arról, hogy a forgalmazót okolják, amelynek szintén Kálomista Gábor filmgyártócége a kom volt. Az alanya az utóbbi években tevékenység azonban csak saját gyártású filmek gondozására korlátozódott mondva, hogy ez a film korában, vagy ez a cég korábban más filmeket is forgalmazott. A film aktuál politikai áthallásairól már akkor is szó volt. Úgy gondolták, hogy a film alapnál, hogy inkább eldugják a nézők elől. A Hungaricom 9 millió forint visszanemtérintendő marketing támogatást kapott a Magyar Nemzeti Film Alaptól a kötelező 2 millió forintos önrészt hozzátéve, tehát minimum 11 millió forint készpénz állt Kálomista Gábor rendelkezésére. Most 2017 március 11-e van, legalábbis az alapján, a cikk alapján, aminek a részleteit ismertettem. Meséld el, hogy hogyan landolt nálad a film, és mesélj az első lépésekről. Hát, jó reggelt kívánok mindenkinek üdvözlöm a hallgatókat. A film már 2013-ban keresett először a rendező úr, hogy szeretnénk filmet csinálni, meg ez a saját története évek óta érlelődik benne. Érdekes történetet mesélte, el, érdekesnek tartottam azon, hogy próbáljuk meg. Én nagyon szeretek első filmesekkel dolgozni, hiszen nagyon csak első filmes kezdett a meg a filmér az utóbbi húsz évben. Akik utána azért többük sikeressé tudott várni Tehát én nagyon szeretem az első filmeseket Ezt hozzáteszem Ami nem rizikó nélkül, hiszen nincsen előélete Egy első filmesek nem tudjuk, nem ismerjük egymást Nem tudjuk, hogy működik Ez a stárs viszont tiszta személyen odajött ez azért megtörtént Sztorint Szeretnék egy filmet készíteni Belőre mondom, fogjunk hozzá Azt kérdezi, hogy miért téged keresek Hát, mert több helyen volt, legalábbis ő azt mondta, hogy több helyen volt, és ahol nem csaptak le erre az ötletre. Ö, engem se igazából a, a sztori győzött, a maga heti szerint a sztorit azért láttunk már ezret, hanem a gyereknek a hite, a hita hite, hogy egy, egy egészen különleges filmet tud csinálni. Neki fogtunk, pályáztunk először sikertelenül, aztán utána kicsit javítottunk rajta elég nehezen, boldogoltunk akkor is egymásra, hiszen ő egy teljes öntörvényű fiú, de aztán megértette, hogyha nem működik együtt, és nem működünk együtt a film alappal, és nem próbálom közösen egy jó filmet csinálni, akkor, akkor ezt nem fogjuk tudni megcsinálni, hiszen ez a film egyébként most itt egy avitás hat eszközégezdem 300 millió forintba került, ez 440 millió forintba került nettó összegbe. tehát itt azért helyezügytsünk, tehát egy első filmes azért 440 millió forintot bízni az, hogy megfelelően körbe kell járni de mindegy is elkészült a forgatókönyv egy a film alap segítségével végig tudja ugyanazon a fejlesztési úton, amin minden filmnek végig kell mennie, hogy filmkészülhessen belőle, pályáztunk ezt az összeget megnyertük, akkor a rendező azt mondta, hogy hát ez kemés. Hát mondtuk, hogy van egy szabály a film alapnál, hogy első filmes rendezőre ennyi pénző többet nem bíznak, és azért talán majd ott valósra útja példa, aki Azért csak megoldott egy-két feladatot ennyi pénzből. Mondtuk, hogy ez van, akkor leültem, vele. Mondtam, figyelj, meg, ennyi pénz van. Nem tudsz 50 napot forgatni, ez 38 napra elég. Két út van. Egyik az, hogy meg tudod csinálni ezt a filmet 38 nap alatt, vagy nem tudod megcsinálni a filmet 38 nap alatt. Ha nem tudod, az is egy válasz. Visszavonjuk a pályázatot, a film nem készül el, itt állunk melletted, mindenben segítünk döntse. Ő meg tudja csinálni ezt a filmet 38 nap alatt. Ez volt az első állítás. Ami azt nem 38 nap lett, mert a túlórákkal 47 nap alatt, 47 napnyi idő alatt forgott le ez a film. Tehát én azt gondolom, hogy amikor először abból ütögtett el a sajtok, hogy csak 38 napot forgathatott, az már nem állta meg a az már nem állta meg a helyét. Rólam nagyjából tudni lehet, hogy én, én filmekben színházban nem politizálok, nem azok a helyek és alkalmak, amik arra valók. Ezt még talán a legnagyobb ellenségeim ellenfeleim is elismerik, hogy nálam a film és a színház ebben az ügybe szent és érthetetlen. Ő annak idején semmifelre a politikáról nem beszélt, önéletrajzó isletésének tartotta, és mondom, az nyújjunk vissza, hogy az 2013-ban találkoztunk először, és akkor azt mondta, hogy évek óta megvan az osztória fejében. Elindult a mozi. elkészült, a a díszvangutatója, Egerb, Debrecenben a filmszület, ami elég nagy rendezvény, annak a zárófilmje volt közönségtalálkozókkal, stb. stb. stb. Tehát a, úgy gyűlom, hogy elindult, mint egy normál mozik 24, moziba kezdődött a vetítése, a, itt ugye szó a reklámkampány, és 9 millió forint, mire elég, vagyis hát 11 ahhoz, hogy egy filmet promotálják. Volt uh, uh, ten online kampánya, ahol 792.030 emberhez jutott el a film. Voltak uh, trailer, videók, ami, ami ment a social médiába. A YouTube-ban saját csatornát hoztunk neki létre. Uh, 345.000 fő értelezőt a, a csatornákat a tv kettőn, n ment egy nagyon komoly reklámkampánya 66 TV-spottal február 10-24-ig sajtóvetítést tartottunk neki eee, több alkalommal egyszerűen valamiért úgy tűnik, hogy ez a mozi mint a dráma, mint a dráma műfaj a számoszóak lett Egyszer egyszerűen nem jutott át a nézőkinket szövét, ami egy törére, teljesen szomorú voltam, mert tudom, azt is lehet, hogy le tudni, hogy nagyon sokat tudok harcolni egy filmért e, és én nagyon szeretem most, a témájával járjátok. volt probléma abban, hogy nem volt benne híres színész esetleg a film hosszával volt ez, probléma ez, a film hosszával a probléma volt az első igazából komolyabb összefesztődés a rendezőről, akkor volt, mikor többen már megpróbáltuk elmondani hogy 126 perces magyar társadalmi drámát ismeretlen színészekkel nem fognak választani a moziba Azért nem fog ugyanúgy 1890 forintot fizetni, sajnos, és hozzá teszem sajnos, hogy 2000 forintot nem is tudom mennyi a mozi egyben mennyi volt akkor egy néző, mikor olyan hihetetlen verseny van a mozikban külföldi filmekkel, hogy nem valószínű, hogy ezt választ a 16-18 éves gyerek vagy a 22 éves, aki moziban egy aparátaival. Ezt elmondtuk neki, ettől függetlenül is lett volna több néző, viszont jóval több eladást tud volna generálni a filmnek mozikkal egyetértésben, de egy 166 perces filmet eleve csak gyakorlatilag két és három óránként tudsz játszani, tehát az esti műsorságban ennyi előadás fér vele. E, e, e, és egy magyar, magyar társadalmi drámáról szól, tényleg, kiváló, tényleg kitűnő, kiváló színészekkel, de, de gyakorlatilag ismerzen színészekkel. E, én ezt a film bemutatója előtt, mikor tartottunk két tesztvetést több száz embernek, és tesztlapokat töltöttek ki, amiben egyértelműen a filmhosszát Kifogásolták természetesen a Márk mondta, onnantól fogja az ő filmésebb, azt pedig igazából senki ne szóljon bele, és nem is szólt bele. Film alaptól is ugyanez a vélemény érkezett, akik ott megnézték, ugyanezt mondták, én ugyanezt mondtam, kollégám, ugyanezt mondták, de a Márk mondta, hogy nem, ez így tökéletes, ahogy van. Innentől fogva e még mindig nem gondoltam, hogy ez történik, tehát az utolsó pillanatig harcoltunk. A mozikat viszont nem tudtuk rákényszeríteni arról, hogy rengeteg előadás elmaradt, hogy próbálják meg ezt a filmet még igazából hosszú, hosszú ideig vetíteni, mert nem vetítették. Ebbe én nem tudok beleszólni, hiszen a, a nekem a mozik, magyar mozik programozással most már két évtizedes harcom van, ahol megértük egymást, hol nem de ez, ez, ez a filmnek nem volt túlélési esélye. Milyen volt a film nemzetközi karrierje, ha volt? 32 fesztiválra lett benevezve a film, ezt nem mi egyébként, hanem az erre hivatott uh, film alap cég. 32 fesztiválra volt benevezve a film, egyre sem hívták meg a filmet. Ebben van Tokió Szabasz, Szabasz, Márta, Plata, Velence, Berlin, Braunschweig, Brüsszel, Kán, Ihon, Kolozsvár, Lokarnó Mumbai, tehát a világ összes komolyabb vagy olyan fesztiválról, hogy azt kezdett érezni, hogy ez a film valamit sikereket fog elérni, benne a film alap mindenféle támogatással, angol nyelvű kópiával, Tehát sajnos egyetlen fesztiválnak a mai napig nem érkezettem az a filmnek. Ahogy ezt szokták mondani, telt múlt az idő, most viszonylag nagyot ugrunk. Itt van a magyar filmszüret, ez 2017 februáriában volt, amikor is ugye a filmet az általad is említett módon bemutatták, ugye, és volt beszélgetés is, közönségtalálkozó is, tehát még mindig ott vagyunk. Azt kérdezem tőled, hogy mindaz, ami 2018 februárjában történt annak, volt-e bármi előzménye ahhoz képest, amit itt mi most ketten, de alapvetően te elmondtál? Hát nézd, az utóbbi pár hétben hallottam bizonyos híreket, hogy a rendezúr megvilágosodott és úgy gondolta, hogy ezt a filmet már 2013-ban, 2018-as mai állapotokról kívánta elkészíteni, ez felelősület abban, a, a, abban, hogy a magyar kritikusok két díjjal jutalmazták ezt a filmet, amit ezúton is nagyon, nagyon, nagyon tisztelettel köszönök a kritikusoknak, hiszen az egyik meg is írt, hogy, hogy hát nagyon zavart őket, hogy az én egyik alkotásomat is minősíteniük kell, tehát minősítették, tehát ezúttal is tényleg megköszönöm ezt a lehetőséget, ott már elhangzott, hogy ez bizony egy mai Magyarországról szóló történet állítja ezt a rendezőt, Mondom, aki 2013-ban azt neki, hogy évek óta nédelgeti ezt a történetet a keblén. Aztán e e ebben elindult egy bizonyos hullám, ami ugye a mai politikai helyzetben e úgy éreztek néhányan, hogy akkor huha akkor most csinálunk ebből egy jó nagy aktuál politikai filmet. Na most én az elején is mondtam, és most is elmondom, nálam a filmben nem lehet politizálni, sok mindent lehetőbb megvalósítani lehet politikát nem lehet kevezni a film, az nálam sokkal szentebb, sokkal jobban tisztelt dolog, mint egy eszcénik. Ráadásul úgy, hogy mi ebben a rendező úrral kezet fogtunk arra, hogy csinál egy filmet, és akkor nekem nem mondta, hogy ő egy 2018-as viszonyokat szeretne lemodellezni 2013-ban. Azt sem mondta 2013-ban, hogy ő most aztán egy politikai tartalmú filmet akar csinálni, mert ha azt mondta volna, akkor ez a film nálam biztos, hogy nem Na most elmúlt az idő, egyre többen jelezték, hogy ebből bizony komoly politikai hátteret kapott ez a film bizonyos oldalon, és egyébként azért nem mondom, hogy teljesen mindig milyen oldalon. A film hétre belett nevezve, majd érkezett hozzá... A film hétre mikor lett bennevezve? Hát, most napját meg nem mondom, de időre nevezve, akkor ott véletlenül elkeverték a nevezését, akkor felírtak alkotókat, hogy nevezzék be. Akkor az alkotó... ember egy film hétre benevezi az általa gyártott filmet, az automatizmus vagy sem? Nem kell automatizmus, hát ez egy teljesen szüverén döntése, a film előállítójának történetesen pertinálta meg a filmnek, hogy hol és milyen verseny az életi, meg azt a fiatal. Csak hogy az állított. emberek értsék, az, hogy ez a te gyártásodban készült, ez azt jelenti, hogy nálad milyen jogok vannak? Minden jog nálam van. Ez örökre így van, vagy ez hogyan van? Hát ez igazából 7 évvel vagy 7 év utána a film alapra vándorolnak a jogok, hiszen ő volt az Főfinanszírozója. Oké, tehát beletnevezve a film, figyelek beletnevezve a film, közben aztán egyre erősödnek ezek a hangok, hogy ez nagyon komoly politikai tartalommal bír, hogy ez aztán most aztán mi lesz a film héten, és közben érkezett hozzám egy megkereszt, szintén az egyik politikai formációtól, hogy egyszerűen szedemben szeretnék levetíteni ezt a filmet, mert azt a tájékoztatást kapták, és a film Ö, alkotóival beszélgett, másodperc politik... rövidesen két perc szünetet fogunk tartani, de okay. én úgy tudom, hogy az LMP volt az, amelyik valamilyen rendezvényére szerette volna kikérni, de van -e ennek bármilyen jelentősége? Igen, innentől fogva azt gondolom, hogy nyílt politizálás zajlik a filmben, ami vagy bele akarják magyarázni a filmbe a nyílt politizálást. Na most egy filmjét pedig nem arra való hogy politikai tartalommal megtöltött filmeket udogassunk egy egymásnak, hogy ebből hívjuk fel a filmre a figyelmet, hogy hú, én ilyen tökös gyerek voltam már 2013-ban, hogy a 2018-as viszonyokat akartam lemodellezni. Ez, ez nem erre való, egy film önmagában versenyezzen, mint film. Ha van, ha politikai filmek fesztiválja van, és ez tényleg politikai tartalmat kapott volna, amit én nem kapott, akkor ott kell elindulni. Ez olyan, mintha valaki doppingol, egy versenyen, mert igazából önmaga nem tudja. fog, ezt te, így, fog, illetve te ezt így fogod föl, és annak idején, amikor megegyeztetek, te azt mondod, hogy ezt tisztáztad is a rendezővel. Tisztáztam, hogy ne tisztáztam volna. Há, hogy ne tisztáztam Végül is volna. az LMP vagy bármelyik más párt. Oké, ok, ok, megkapta-e a filmet ehhez a rendezvényhez? No, nem kapta nem is fogja megkapni senki. Volt-e egy olyan megnyilatkozás, amely konkrétan nálad, hogy ezt a Pesti Fraszt-terem szokták mondani, kiverte a biztosítékot, vagy valójában nőtt-nőtt az ellenállás benned a tekintetben, hogy ez a film a 2018-as kampánynak ne legyen politikai része? Én nem engedem a filmeket politikai kampányba. Egyre, szóval én is úgy voltam vele, hogy nem nagyon euh, hittem igazából. Tehát hittem is, mert hallottam, tehát ez egy kicsi szakma sok pecsét a és az ember néha elolvassa, amiket írnak. Tehát nőtt bennem az indulat, hogy ez most erre miért van szükség. Tehát miért nem lehet tényleg férfiasan belállni egy ilyen történetbe? Az utolsó a má... kérdés a hírek előtt azt kérdezem tőled, hogy hol húzódik nálad az a határ, ahol a film politizál, illetőleg a film mellett politizálnak különböző agensek? Nálam nulla. Tehát én, én, én, én politizálok, tehát én élek egy közéleti életet, nem súlynyogva, nem elbújva egy film mögé, hanem a van valamiről véleményem elmondom, tehát én azért ezt a részét csinálom. Azonban máshol, ahol én dolgozom, hogy mindenkit tegye le a politikai patyúját, és hogyha filmet csinálunk, akkor filmet csináljunk, ne politikát. Magyarul, hogyha semmilyen kommentár nem hangzott volna el, akkor a film maga kommentár nélkül bekerülhetett volna erre a film hétre. Simán. Innen folytatjuk. Köszönöm szépen. Február 8-a előtt vagyunk. Kállamista Gáborról beszélgetek, hogy ő beszélget velem. Nézőpont kérdése. Mindenről esett szó a rendezővel? Nem a rendezőről ö, ö, ö, olyan szintű sértődötség van benne a mozi forgalmazásodottól, hogy engem nem hívott fel azóta egyszer sem. És te sem mondtad neki azt, Márk, Márk, ha ezt így folytatod, akkor a megégyezésük értelmében ebből nem lesz a filmjét. Teljesen mindegy, mit mondok a Márknak, hiszen egy, egy, egy szavamat nem fogadtál. miután a pénz megvolt, miután biztos volt, hogy filmet rendez azóta nekem egyetlen tanácsomra nem volt kíváncsi, egyetlen Észrevétemet nem fogadta el, tehát nem nagyon láttam értelmét Beszéltél-e a társproducerrel? Természetesen. Minden nap beszélünk. És a társproducerrel megvitatta de azt, hogy milyen visszhangja lesz, vagy hogy jó ötlete a visszavonása a filmnek a filmhétről? Természetesen megvitattuk, és gondoltam, hogy ö, lesz visszhangja. De, de azért mégis is gondolom. Hogy valahogy tegyük erre a dolgokat. Tehát nem igazán félök attól, hogy néhány utána, hogy ugranak nekem én ez azért meglehetősen hozzá vagyok szakos, kivagyok képezve a az ügyekbe. Meglehetősen is bírom. Így aztán Tehát a rendezőt érnek... meglepetésként érhette az, amikor megtudta, hogy a nevezést visszavontod? Hát én nem tudom, hogy érte. Oké, okay, akkor nem azt mesélte, hogy hogyan történik egy film nevezésének a visszavonása? Írtünk egy levelet a filmkészítőnek, hogy a gyártó a film jogtulajdonosa, nem kívánja a filmet a film héten szerepeltetni. Ilyenkor van-e indoklás? Mm, nem kell indokolni. Mint ahogy azt se gondoltad, hogy neked ez ügyben a közvéleménykel elég kellene állnod, elmagyarázni, hogy mi történik? Hát már elég sokan kerestek azok segírok, akik tánói törgédelmesen nekem rontottak különböző Facebook bejegyzések alapján, amikor valaki eleve hogy vagy, mondjam, nem egy jó indulatú kérdése, vagy nem a tisztázása érdekében így fel, hanem csak, a, hogy tovább fújja a balhét, én azokkal nem nagyon tudok, nem tudok már mit kezdeni, és nem, nem is fogok beszélni. El nem próbált nem álmódomban végezni, de azt határozottan állítod, hogy ez a te ötleted volt, senki az égényed a világán, ezt nem kérte senki. tőled. Ez így bentes... az nem kérte tőled. Hát szóval azért, már bocsánatot kérlek, ha ki ez a film, Sajnos megbukott a mozikban, sajnos nem érte el az ismertséget, sajnos nem szerepelt fesztiválokat. Nem csak ugye az a kérdés, hogy imáron utólag nézve, de az eseményeken nem átugorva, vajon nem pont az ellenkezője történt -e annak, mint amit szerettél volna, mondván, hogy ezt ki akartad vonni egy politikai kontextusba, és nem elég, hogy bekerült, de még jobban bekerült, legfeljebb a filmhéten nem mutattál be a filmet. Nézd. egy, <gül> egy filmbe egy történetben pármit lehet magyarázni, az utolsó... Mennyire szól ez a ti megállapodásokról, és mennyire szól ez a te jól vagy rosszul felfogott magasságodról? Első, elsősorban arról szól, hogy ha megállapodunk valamiben, mindenki tartsa be. Máshogy nem lehet uh, normálisan se ér is a dolgot, és a filmet készíteni semmik. Január, illetve február 9. Jánus Attila a következőket írja, ugye ez különböző Facebook oldalakról belétve a rendezőjét, olvasom Kálomista Gábor valóban kivérezteti Kostyál már mi filmet mert a filmkritikusokra a legjobb első film kapta. A film csak azt a filmet mutathatja be, mert a gyártója benevezek részletek. Ha egy gyártó ilyen ajasságot követel egy általa gyártott film, és azok alkotói ellen, akkor ez mi mindenre lehet még képes, és hogyan lehetséges, hogy ez a magyar nemzeti filmalapnak egyetlen szava nincs. Meddig tűri ez a szakma, vagy ilyen morális. Ilyen minden morális és elköltség átlásokat, levedlet, alakok, bármit elkövessenek ellene. Ó, oh, hát Janis Attila az egy kitűnő ember, tehát vagyok a színházis filmügyesetem aki e, aki éppen tavaly szervezett ellenem vagy az egyik főszervező volt egy úgynevezett lázadásnak, mikor mondjuk tudtam és akaratom nélkül bevágtak egy filmbe mindenféle személyiségei jogomat két lábbal taposva, én felhívtam szóval a producerét a filmbe és megkértem ráérőző sokan de utána egy normális hangon, hogy ezt, ezt miért kellett, azt mondta ő nagyon magát, és azonnal intézkedik, hogy vágják ki a filmből ezt az a minúlus Ezt a jelenet, hogy ezt kivágták, onnantól fogva. Ezek a hangodók, akik itt vannak, tehátan, ezek teriordították a félvilágot, hogy én fenzúráztam egy filmet, hol a imáig nem csináltam, mint is, ha kértem a saját arcomat, azt hittem, ezzel vége van, majd aztán rámfogták, hogy tucatjával rúgtasom ki az embereket a meg akik ebbe a produkcióba szerepeltek, erre aleírásítést kezdtek, demonstráltak, senki nem vette a fáradtságot megnézni, hogy egyáltalán nem történt ilyen. Ezt most azért állítom meg egy ilyen biztonsággal, mert azóta jogerős bírósági ítéletek születtek, például 444.hu, aki az elejére állt ennek a dolgunak, az 2 millió forint fizetett a Magyar hanem csak ki a tács szervezője volt ennek az egésznek, az pedig 800 ezer forint fizetett, Ezekről nem számolhatott be a kéfejancsi, de magáról az eseményről beszámolt, hiszen beszélgettünk akkor. Így van, de gyakorlatilag uh, uh, kiderült, hogy az a egy teljesen hamis, valótlan adatokon alapult. Azóta erről a listáról számtalan ember megkeresett, és azt mondta, hogy lehet hogy magát, mert nagyon meg voltak tévesztve azok a színhez és fémőzére egyetemen tanuló diákok, ahol a tanárok iratták alá, az órán az, hogy nem hajlandók a megafilmel dolgozni, jó, sokan meg kell menj, a Köszönöm, menjünk tovább. Uh, ugye egy a, napon... Ugyanezek az emberek, ezek az emberek elkezdik a a az internetet, hogy én milyen gonosz ember vagyok. Nem, nem néznek tényeket, nem foglalkoznak semmivel. Ugyanis, amikor én a nevem szóba kerülök, úgy érzik, hogy azonnal meg kell nyilvánulni. Anisztélet ha nem csodálkozom egyébként, hiszen minden itt van megnyilvánul, legutóbb. A, vele 20 évvel egy, együtt tanító Marton Lászlót, akit nagy becsben tartott állítólag első pillanatban szúrtó kutyátból, miután mielőtt lecsekkoltak volna a valóságtartalmát, a történetemű dologat terjesztettek, akivel egész 20 évig egy tanítestületbe együtt tanítottak, közös órákat tartottak. Tehát azért hadd ne vegyem már komolyan azt az embert, akinek, ha van véleménye, még egy ipari kamerának is elmeséli. Akkor menjünk vissza egy nappal és a, a rendezőhöz, akivel Csákvári Géza készített interjút a Népszavában. Ebben arról van szó, hogy megpróbálta felhívni a Magyar Film Akadémia elnökét, akiről kiderült, hogy ez így ő tehetetlen, hiszen a gyártó, a tulajdonos, ha ő nem adja a beleegyezését, akkor a filmakadémia Akadémia elnöke tehetetlen. Így van, ez konkrétan így van, a filmakadémia Akadémia, az tehetetlen. Tehát, hogy ez a film... E van benne egy titokzatos rész, már a cím is ez: Kostyán Márk, úgy vagyok vele, mint Voldemort -tal. Tudjuk, hogy Voldemort az egy ugye egy filmalak, de a magyar belpolitikai életben más tertalommal is rendelkezik. Mitől izgalmas ez a story? kérdező Csákvári Géza? Válasz, mert ez a filmet tulajdonképpen a társproducer taposta ki, és úgy tűnt az utolsó pillanatig, hogy nagyon hisz benne, ezért nem értem a hirtelen pálfordulást. Kérdés az ő nevét sem mondja ki. Válasz ki van írva a filmen, Helmeci Dorotja, én már úgy vagyok vele, mint Voldemort nem mondjuk ki a nevét. Helmesty Dorotjának és Voldemortnak milyen kapcsolata van egymással? Hát tudom, rá fogok kérdezni. Most meg is éltek el, a... A, a, hogy úgy de termélyen nincsenek kapcsolatban egymással, gyakorlatilag mondom, azért azt, az én, én döntésem volt százszázalékig. A társproduccer kicsoda? Pedig... Tehát az maga a film életében mi... gyakorlatilag, aki a filmet lebonyolítja, tehát aki naponta az a, a tehát egy betölt társult egy produceri feladatot is tehát a gyártás vezetően egyesztett színészekkel egyeztet szervezi a film Van-e jelentősége annak hogy Helmeci daratjának is neked milyen viszonyod van, ha van egyáltalán? <gül> ebben, ebben az ügyben konkrétan semmilyen jelentősége nincs az én magánéleti viszonyaimnak Oké okay. Azt kérdezem tőled, ugyanebben az interjúban az szerepel ez a film, ezt mondja Kostyán Márk, ez a film nem politikai üzenetként jön létre, ez egyáltalán nem áll szándékomban, én egy hiteles filmet akartam kétez, készíteni a létező mai Magyarországról. Jó, Fazod... hát, Majd később ugye azt mondja a hugoron és viccen keresztül bemutatni a rendszert, már megcsinálta Bacsó Péter a tanúval, a kólyóban is van persze magyar naras, de azt szerettem volna, hogy a film pofán is vágja a nézőt. Hát, mondom, hogy ez, ez... Ez egy nagyon furcsa mondat, hogy ha 2013-ban akkor sem oda jön, hogy a mai Magyarország viszonya, a 2018-as Magyarország viszonylagól szeretném filmet forgatni, akkor azt gondolom, hogy kicsit én még nem gyártottam, tehát nem is volt, és én nem látok előre, 5 éve nincsenek ilyen tulajdonságai, vagy 5 évre erőre lássam a jövőt. De hát azért, ö, hogy mondjam, ha ebbe jön oda, hogy figyelj, én egy olyan filmet akarok csinálni, ami nem, nem szórakoztat, nem elgondolkoztat, nem sirat, nem nevet, akkor én ezt a filmet nem vállalom, tehát akkor mehetett volna tényleg bárki máshol a ezt mondom, aki ezt elvállalja, és úgy érzi, hogy ebben neki kell találni, ami nem erre szövetkeztünk a márkkal mi arra születkeztünk a Márka, hogy itt első filmes rendezőnk kap egy nagy lehetőséget, és hova a, a lehetőség eléje. Ha valaki egy De... politikai pamfletet akar egyébként megvalósítani filmen, attól eleve lezárkózol? Én, én mondom, hogy én filmben nem politizálok, filmben és filmben nem politizálok. De valójában te is tört, hogy minden film és minden darab a maga módján politizál, tehát azt te sem tudod megakadályozni? Persze, például a Hófehérke és a Hét is azt hogy hogyha most az aktuál politizáljuk, akkor mondjuk Kunhagny állg Hófejérke, a héttörpe az MSZP vezetése, és ott áll a gonosz most a mögöttük. De a Jó, de azt kérdezem, hogy például a veszettek, az, az, az nem bír politikai tartalommal? Hát én, én, én szerintem nem bír politikai tartalommal, hogyha bárki bármit belejött, hogy ezek a filmek politikai tartalommal bírnak. és mondom, nagyon érdekes tendencia van a filmjömmel kapcsolatban. Ez egy erőző film, is teri magyarázták politikai tartalommal, a Kamerán, ami egy piti házasság szédelgőről erre föl azonosították, hogy az ország legjobban keresett bűnözője önéletrajzi filmje ez a film, és ebben a hat a ugyanaz, az emberek. Azok a szappanoperák, amelyek a magyar televízióban mennek, azok a szitkomok, azok az ígények a világán semmilyen politikai tartalommal nem bírnak? Hát persze, hogy nem bírnak, hát hogy... Egy, egy filmnek nem abból kell megélni egy politikai zeneteket között, egy filmnek abból kell megélni, hogy jól van megrendezve, jó színészek játszanak benne, jó a zenéje, és szórakoztatja az embereket. Ez a te ízléseddel van szemben, vagy mindazzal, ami Magyarországon ma a belpolitikában zajlik évtizedek óta? Azért meggyőződésemmel van szemben. Tehát azért, mert én nem erre esküdtem a megidején, mikor uh, filmestettem 21 nányével, én nem esküdtem arra, és pedig uh, dolgoztam elég sokat más uh, politikai rendszerekbe de igazából akkor sem csináltam semmit. Én együtt dolgoztam Bacsó Péterrel, csak azért én nem a tanút, és ugye a nagy hír volt, hogy a tanú óta nem volt betiltva a magyar szín. Ez igaz. De a konyot sem volt betiltva. nem hát milyen hülyeségeket beszélnek? Hát ott volt a moziba, ott volt az elérése. Hát mondom, a Facebook oldal követői nem mentek el az első hétvégén a moziba, az egy százalék nem ment el az első hétvégén a moziba. Ugye De demonstratívan úgy döntöttél, hogy visszavonod a film nevezését, ugyanakkor nem sokkal később lehetővé tetted azt, hogy megnézzék, mert felzöltötted a Youtube-ra. Ez hogyan következett logikailag? A, gyakorlatilag, mivel ö, azt gondoltam, hogy az emberek már, hogyha a hírvelés csap törülöttett, a rendezőr, akkor nézzék meg, hogy tudjanak róla beszélni. Tehát én ezt a filmet nem kívántam eltokni, én ennek a filmnek azt kívántam virágérletében, hogy lehetőleg nagyon sikeres legyen, nyerjen meg számtalan fesztivált, és hogy nagyon piszke tudjak rá lenni. Tehát az ember, amikor beleáll egy első filmnek rendező tóriába, akinek tényleg nincsen előélete, és rád 440 millió forintot, hogy figyelj, öreg van, akkor nyilván van, hogy egy hajóba ülünk, egy hajóba elvezünk, tehát nem tudunk más, hogy Rendez úr is beszél hajókról. Én is nagyon szeretek díjat nyerni. Hát ki az a hülye, aki nem szeret díjat nyerni? Én is szeretem, hogy nagyon sok ember nézi meg a filmet a moziban. Mi nagyon sokat <coughs> dolgoztunk mindannyian. A én is vásároltam a bőrömet ugyanúgy, mint a rendező. Tehát ez, ez egy olyan puta hozzáállás, amit igazából nem tudok minősíteni. A, azért gondoltam, hogy így elérhetővé tesszük, mert... Másik kitűnő kollégám az hiszem az interneten, aki ö, legutóbb éppen Harry Weinstein működő szakoló producer mellett át kiteljes merszérességkel oktatott ki és Jani Satilla is, hogy ezt nem lehet, hogy a nézők lássák. Hát nézzék meg, hát nincsenek betitok. Nézzék meg, ezt mindenki eldöndi, mint gondol róla. Tehát nincsen betitok. Amikor viszont Első nap azon hüppögtek, hogy elduktam, és kiciltottam, és kinyírtam, és nem láthatom. Második nap azon hüppögtek, hogy hát most meg kitette ez, meg milyen titján eltog. Azt kérdezem tőled, hogy mennyire kontraproduktív vagy, mit utat számodra, mennyire igazol vissza vagy épentséggel, mennyire cáfolja az eljárásodat az, hogy végül is a Youtube-on egy hadszámi egyű sereg jött össze, igaz, egyesel az elején. 120-12000 az is személy. Ez egy nagyon szép szám. A Youtube-on, ahol azért uh, igazából azt nem tudjuk mérni, hogy végignézték-e, tehát a Youtube-on nem tudjuk mérni, hogy hány percig nézték, de akkor is egy nagyon szép szám, elmondok, mondhatok még mellé számokat, mondjuk egy coming out félmilliója, egy címmel felé kétmilliója, tehát azért uh, vannak itt szebb számok is emlék. Csak az a kérdés, nem nem kérdés nem hogy ezen számokat látva és beszélgetve saját magaddal, tehát nem velem, mennyire érezted azt, hogy jól jártál el, vagy mennyire érezted azt, hogy öngót én szerintem teljesen jól jártam, Én szerintem teljesen korrekt módon jártam el. A teljárásod az kizárólag a filmhétre vonatkozott arra, hogy Én ott van. ilyen jellegű ünneplése a filmnek ne legyen, illetőleg... De legyen, hát ünneplése ahol akarnak, a, az engem nem zavar. Egyébként a filmhéten mindösszesen 200 műző tudta volna megtekinteni ezt a filmet a korvímozi a egyik is termébe hát most 6000-szer jutottak hozzá, ingyen. Vé... semmi. Végül is Satilla és Kostya már is, de ebben inkább Kostya Márknak való jelentősége, győzelemként ünnepelte a következő döntésedet, ami viszont úgy szólt, hogy lemondasz a forgalmazói költségeidről is ingyen adold a moziforgalmazás forgalmazás részére, már azt követően, hogy a Youtube-on ennyien töltötték le. Ez a döntés hogyan következik, mint abból, a előtt hogy amikor szintén nevezett turak közül megtámadtak, hogy ez milyen, és hogy ők pénzért szeretnék jó minőségben megnézni, akkor azt gondolom, hogy ezt a csapot se zárjuk el. Tehát a moziknak, nehézett volna a moziknak egyébként azt mondani, hogy teljes díj, mellett legyen -e szívesek műsorot a filmet, hiszen ez a film volt hozikva, ezért megtettük azt a gesztust a film rendezőjének, alkotóknak, hogy aki tényleg mozi minőségben szeretné megnézni a filmet Megkértük a mozikat biztosítsanak lehetőséget erre, ezért mi hajlandóak vagyunk Lemondani a meg a filmnek járó kölcsöndítevételről, szerintem ezt inkább meg kellett volna köszönni, mint ebből is e, e, háborút vagy győztem. Szintén késtem, csak a Géza, képte. aki írt a filmekhez, azt írja, hogy megkerestétek a vidék és budapesti forgalmazókat, és arról volt szó, hogy tegyék lehetővé, hogy ezek a filmek menjenek. Ezek végül is azt lehet -e tudni, hogy milyen számban lesznek csütörtöktől jelen a nem, nem, tudom még, de mindig hét, hétfőn nekem a mozik prolongációk, nem tudom. A, a tehát hétfőn lehet majd tudni. Tehát valamikor így a hétfőtáján kerülnek. Tehát, hogy ez a jövő a hét... Jövő héttől lehetséges. Az mit jelent, hogy az összes forgalmazói költséget diájátok? Mi küldjük a DCP-t, mi álljuk ennek a kódolását, le fogunk plakátokat még a mozikba. Tehát azt gondolom, hogy ez egy meglehetősen nem, tartom, nem úgy, van, hogy a gesztus. De hogyha valakinek tényleg azon kívül, hogy ingyen megnézheti a Youtube-on, utána pedig van lehetőség a, a moziba is megnézni, én azt gondolom, hogy ennél többet Kocsán már már nem tudok tenni. Mindez lehetővé teszi azt, hogy bármelyi párt a saját rendezvényén bemutatja, vagy ilyen jogosítványa továbbra sincs? Nincs, senki. Ezt határozottan jelentem, hogy semmiféle párt rendezvény nem fogja megkapni ezt a filmet az én engedélyemmel, ha pedig engedélyem, és az meg azért. Ő felelősségük fogva. A rendező örömét osztod. -e, vagy az rend, ahogy ezt mondják, a rendező örömében osztozol le. Úgy azt írta köszönet a bátraknak mindenkinek, aki írt levelet küldött ki a bács, most baja van belőle, aki megnézte, és nem nyerte el, ami velünk történt. Nem voltam részese ekkora összefogásnak sosem, és nem is reméltem már, hogy megváltozik a helyzet. Írtam az ártmozi hálózatnak és kértem, hogy segítsenek húzni a Koyot vidéken és a fővárosban. Remélem sikerül, amennyiben bárkinek van mozis, haverja, ne rejtse alá, és ha mehet újra a a mozi ugye elmentek rá, miközben szorgalmasan írjuk a következő filmet, filmek, és érdekel, de milyen mozit szeretnétek látni. Van három jó sztorink. Nézd, a, a, az önreklámozásnak is van egy bizonyos határa. Ezek a döntések, az én döntésem volt, az is, hogy a fölkerül a Youtube-ra. Az is, hogy kiteszik mozitbe, ez a döntéseikben pénteken megszületett, hogy a mozik is megkapják ingyenesen, mikor egyébként fölkerült a Youtube-ra, tehát rajtam semmiféle nyomás ebbe az ígybe nem volt és igazából ö, nem ez motivál, hogy hogy, hogy hogy megijedjek bárkitől bármilyen módon is lehet -e jogilag szankcionálni azt, hogy egy film tulajdonos a közpénzzel hogyan jár el egy filmmel hát hogy ne kell számoltatni Még a filmnek komoly elszámolása van ha nem tud elszámolni akkor a baj van, tehát szankció szóval lehet természetesen. De az a jogosítványod, de... mely szerint te saját magad döntesz mérlegelési jogkörödben, a tekintetben, hogy mit, hova, hogyan, a tekintetben téged lehet peresíteni, de kevésbé valószínű, hogy a sikere jár. Lehet peresíteni? hát már bocsánatot kérek. Én ezt a forgatókönyvet is meg, megvásárolt megvásárolta Kostyámártól, kifizette neki ezt a forgatókönyvet, ő ezt eladta. Tehát ez egy cégnek a tulajdonába került. Tehát mit, mit akarunk ezen peresíteni? De Utól... peresíteni, csak azt tudom. tehát egy erőre nem, tehát azért zárt meg a kérdéset még teoretikusen sem merült bennem, hogy ami az enyém. Ja, azok a kérdések, amiket ami... felteszek részint az én kérdéseim részint, mint ja. azokat, amiket összegerevéztem. Utolsó kérdés. Azt kérdezem tőled, hogy immáron madártávlatból, bár annyi idő nem telt el, de talán, ha nem is madártávlatból, de a harmadik emelet magasából nézve ezt a történetet, azt mondod, hogy legközelebb is így járnál el, akkor, amikor egyébként egy kulturális eseményt olyan politikai hírverés vesz köz, körbe, amivel kapcsolatban te a legelején elmondtad, hogy a film mehet, ez a, ez a hírverés, vagy ez a habverés nem? Hát, egy megállapodást, amit elkezdtük a rendezővel. Ezt a megállapodást ő nem tartotta le. Ez tény. Tehát, amikor 2013-ban oda jön, és azt mondja nekem, figyelj, én egy politikai célú, üzeneteket hordozó filmet szeretnék készíteni, akkor azt mondom neki, hogy akkor keresi másik producert. Tehát, ha ezt mondja, akkor ez az nincs, mert vagy ez a film nincs meg, vagy lehet, hogy valaki más természetesen megcsinálta volna, de mondom, hogy úgy előtt azért volt néhány helyen a, az alap itt van. Tehát ha valaki nem tart a megállapodást bármiben, akkor annak, annak nincs jó vége. Utolsó kérdés, mert mindig az utolsó kérdés, után van még egy kérdés. Te is tudod, hogy minden filmnek van saját élete, és az a film, ami 2002-ben nem bír politikai tartalommal, 2012-ben politikai tartalommal bír, 2022-ben nem bír politikai tartalommal, 2034-ben pedig egészen más jellegű politikai tartalommal bír. Ennek bele kell férnie, hogyha egyszer egyébként a filmet kiengedted a szárgyaid alól. Én a telemagyarázást nem szeretem. Tehát a belemagyarázást nem szeretem. Tehát én azt nem szeretem, mikor valami egy, tehát úgy keresünk még különböző csatornákat, hogy belemagyarázunk egy nem létező szálat egy filmbe, egy, egy, egy elkészült filmbe. Utólag belemagyarázunk egy szállat. Ezt nem szeretem. Ezt értem, tehát de egy... amit a kritikusok megtehetnek, mert hogy a kritikusok egyébként nem tartoznak hozzád, abban te nagyobb önfegyelmet vártál volna a rendezőtől. Hát nyilvánvalóan is a kritikusokról nekem azért nem ápolok vagyok különlegesen kapcsolatot. De a kritikusak semmit akar, tehát a, a Színázó van egy darab, amiben ellenzik egy mondat, hogy egy nagyon jelentős kritikus elmondja, hogy 20 éve terhes volt a szerességem és a szerető egyszerre de kiderült, hogy nem tőlem, azóta lettem kritikus. Tehát, a, tehát az, hogy a kritikus mit fogalmaz meg, egy újságíró mit fogalmaz meg, az nem egy filmel, egy alkotója mit fogalmaz meg, az érdekel, akivel egy hojóba ürök. Az érdekel. Szerintem durván, akkor valamikor március elején térünk vissza a moziforgalmazási adatokra. Oké, okay, köszönöm szépen a lehetőséget. Én is köszönöm szépen. Kállomista Gáborot hallották.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 The fish is mute. Expressionless. Jó lehet. fish doesn't think. Fish... Nézem a programodat, és hát ugye azal a lendülettel te nem is nagyon beteghetném meg. Én az elmúlt két hétben ugye műsor egyetlen egyet sem hagytam ki. De azért több idő töltöttem ágyban, mint általában szoktam. Te ezt nem tudnán megengedni magadnak. Nem, de általánosnak nincsenek ilyen problémáim. Köszönöm szépen érdeklődést, és ez egészséget mutat, na, hogy én, dadogva fejezem ki magam. Mindez, ami a sürgőségi osztályokon történt és történik, és amiről ma többet beszélünk, mint korábban, az minek a visszatükröződése? De a rendszer magaros. közben látom sokszor az indulatot, meg a haragot az orvosokkal kapcsolatban. Őszintén szóval én nem meg, mondja nem mondjam el mindig, hogy pokoli túlterheltek, alulfizetettek, rendszerhiba van. Hát kint áll 40 ember, bent műtenek kettőt, hulla fáradtak, benn vannak már reggel óta. Hát ez pokolira. Szóval nincs elég orvos, nincs elég finanszírozás, nincs elég ügyelet. Rendszer probléma van alapvetően és az esetek túl nyomorészében nem a orvosok, annak azt gondolom. De a Miskolci Kórházi Gazgató történetét érted? Te beleolvastam, tehát valami keveset tudok róla. Hát nézd, a leváltott főigazgató, akinek a nevés sajnos nem tudom, ő adott eddig egyedül racionális magyarázatot a leváltására, és hajlamos vagyok, legalább részben elhinni, amit mond, összetalálkozott egy-két ronda gazdasági ügylettel, miután négy kórházat összevont a kül alá, átnézte a szerződéseket, és hát talált benne kifogásolni valót minden bizonyjal. Talán van az igazság, amit ő mond, hogy akarva akaratul belenyúlt ilyen érdekek van, amit nem kellett volna. És ez elég? Hát ezek szerint, ezek szerint azzal együtt, hogy én jól emlékszem, hogy ha jól tudom, ő volt a fő majdnem majd benne, de engedjük meg egy kis két helyt. Sándor. van szó. Igen, igen aki 2007-8-ban teleplakátolta vizitíj ellen a kórházát, és úgy lehetett vizitíjas nyugtált számlát vásárolni automatában, ott, ott vidított az a mellett a az egészségügyi miniszternek az én fényképem, tehát azért hogy mondjam, azt te gondoljam, hogy rendes Fidesz katona volt. Ha ma valaki ilyet merne csinálni egy kórházban, az egy percig nem élne egy kórház főigazgatóként tovább. Miért egyébként tűrtük? Én magam láttam a két szememben, van ilyen. De hát nézd, megölik egymást, mert a koncsz fontosabb, mint a párthoz tartozás. Egy lépés előre, két lépés hátra. A béketűrése, hogyha ez egy megfelelő kifejezés ez ügyben, az minek tudható? De a nép éjszaka nem tud ezekről az ügyekről. nem, nem, nem, nem, nem, nem, a, a, az egészségügyi ellátással kapcsolatban. Nem tudjuk, hogy béketűrő lehet. Nézd tüntetni akkor, amikor egyetlen alkalmazódó van, ezt is államosították és központosították, ha hát mindenki tisztel meggondolja magát, mert sehol máshol nem fogják fölvenni. Nem az a helyzet, mint korábban volt, hogy az egyik megyéi korszakból a másikba, legfeljebb, mint, mint a tanároknak, az egészségügyben is mindenki ugyanaz a foglalkoztatója lefényképeznek, lefilmeznek, hozzászólsz, másnap nincs állásod. Hát, hogy enni azért a legtöbb átlag ember gerince hajlékon, is, benne én már sokszor elmondtam, hogy nagyon megértő is tudok lenni, ki a csuda az állását ilyen körülmények között, inkább befogja a száját, alámerül, ahogyan mondta Antal József, e, aki az átkonyban is lenni egy múzeum igazgatója is, túlérte a rendszert, és nem kételt pénzt Ha valaki azt kérdezné tőled, hogy ami itt van Magyarországon, azzal alapvetően mi a baj, ami egyébként egy nagyon rossz kérdés, mert ilyet nem letet, hát, Ha meglehet, hogy egy levesel mi a baj, lehet azt mondani, hogy el van sózva, vagy nagyon meleg, tehát ott azok, azok viszonylag egyértelmi dolgok, csak próbálom magam számára nem, nem azért, mert nem értem, hanem éppen abból adódóan, hogy én szánszándékkal ezt akartam, hogy belevessem magam mindabba, ami együtt jár a kampányal, de annyi szennyel, annyi mocsokkal és olyan közelségbe hozta a dolgokat, néha nem fizikailag, de gyakran fizikailag is, hogy most téged kérlek arra, hogy mondd már meg nekem, hogy szerinted neked alapvetően azzal, ami itt most Magyarországon van, mi a bajod? De, uh, a kampányal nem túl sok, mert uh, bármire mocskosnak látszik, azt kell mondjam neked, hogy az ilyen média és tömegdemokráciák világában Amerikától Párizsig a kampányok ilyenek Én ezt értem, lát, csak én arra utaltam, hogy ebben annyira aktívan veszek részt, hogy a szűrőcserével együtt is örökké Igen, szóval uh, a kampány egyelőre nem drámai, mint a korábbi kampányok a, az ország drámaim pedig egyszerűen fogok fogalmazni Nincs az rendben, szerintem, hogyha az épp hatalmon lévők akarnak uralni bennünket, és fel sem rémlik bennük, hogy a helyzet normális és a fordított, mi ellenőrizzük őket, mi adunk mandátumot, ők számon kérhetőek, átnevelő tábort csinálnak erőszakosan az országból. Tegnap mondja ez a, hogy mondjam, Saturnusz fényességű intelligenciával rendelkező német szilárd, hogy hát az egészen fölháborított egy gázszolgáltató csökkenti az árait, és ez a magyar Ilyet! Lázár János, akit egyébként a körzetemhez képest többre tartok, föl van háborodva, hogy az Elios jelentés kijön. Amikor kijött a négyes metró jelentés fél évvel ezelőtt, akkor nem volt fölháborodva, sőt azonnal nyilvánosságra hozták. Szóval tényleg ilyen kafkai van itt, de mondom, a válaszok többségét az érzékel. Tehát te, hogy azt gondolt, hogy köcsénre kell fél hétkor, amikor gyülekezek a pocsim előtt a melósok, hogy hétkor viszik őket ide-oda dolgozni, hogy erről beszéljenek? Ha okay, hallottad az én Líót? Éli azt hát, hogy bente feljelentetted Lázár János, mit vársz tőle ettől a feljelentéstől? Ó, teljesen semmit. Hát egy, egy félig beverünk a szöget, a kopolsoljuk. de még csak, még csak az egy darab szöget se teljesen dokumentáljuk és hát annyira életszerűtlen, hogy az első pályázatok egyike ott történt, meg többször támogatóan a nemzetvejével egyeztetett, hogy nem tudta, hogy mi van ennek a hátterében. Na most ennél keveszetesen holcoltam meg Polt Péter ügyészsége ember, kettőben között engem is. Tehát egy hivatalos dokumentált tárgyaláson azt mondani a Sukorú ügyben, hogy mindenki tegye a dolgát, ennyit, utána minden hivatalos állami részéről azt mondta, hogy ez egy jó ügy, ez elegendő volt, hogy börtárnyékába kerüljett hivatali hatalommal való visszaélés miatt. Most meg Lázár elves azt mondja, hogy az maradjon az ő titkuk, hogy miről beszélgetett, egy az Olaf szerint különösen nagy vagyoni hátrányra a bűn szövetkezetben elkövetett csalás gyanúsítottjával. Na, tessék! Hát ha, mi, a, mi a dráma ez? Az az átláthatóság, amit elvársz, és ami egyébként ez ígyben nem különbözik az én vágyamtól az átláthatóságot illetően, annak a megvalósulása az valójában mi múlik még akkor is, hogyha nagyon naívnak vagy állnaívnak tűnik a kérdés? Ugye egy orvos azt mondja, hogy valami operálható, nem operálható, most nem operálható, később sem lesz operálható. Ezzel az érioszt történettel most úgy állunk szemben, mint ami egyébként egy olyan pillanatban robbant ki, ahol egyébként kampánytéma és kampánytémaként, mint a sült krumpli, ami nagyon meleg, ez nem nyúlunk, majd lehet, hogy április 8-a után feltáró vallomások születnek. Most azonban bárki ezt kérdezi, nagyjából az a helyzet, hogy azt mondják, hogy nem, legfeljebb azt mondják, hogy soros, és akkor létre egy ilyen teljesen totalista beszélgetés. De valójában ez az egész. Ez hogyan értelmezhető? Mert az ember egyébként azon a módon, ahogy én foglalkozom vele, egyrészt felháborodik, beleun és elfásul egyszerre. Így. Amikor megkérdezik az embereket, hogy nyitott kérdés, hogy melyek a legfontosabb problémáik, akkor a korrupció a lista viszonylag végén szerepel. Egészségügy, bélek, nyugdíj van az első három helyen, talán sokáig semmi, csak később mint az oktatásokkal, később mint a korrupció. Határon túli magyarok a megvégén, és akkor nem, nem, nem folytatom. Persze. E, nézd, az a kérdés, őszintén szólva, azért tud ennyire átláthatatlan lenni az világ, és azért lehet ilyen könnyen lopni, mert a politikát a nap végén, ahogy mondani szokták, mégiscsak az emberek, és nem a pártok csinálják. Tehát a pártok csak az emberek véleményét tudja megformázni és fegyverre alakítani. Ha az embereket ez nem izgatja egyáltalán. E, Hát akkor hiába erőközö, akkor tartasz három sajtótájékoztatót, a harmadikban a sajtó se jön el, aztán leesett a És miért nem izgatja a népet? Hát tudja talán tudod, bizánc kultúrája. Ebben a térségben az, hogy a hatalom mindig lop. Jött, de te mégis körbejárod az országot, és ezt mégsem ebben a sorrendben tálalod, valójában és a néppel, vagy a néppelvárásával? De én ezt tényleg pokolian fontos dolog gondolom, de tudom, hogy ezek a témák, nem hoznak új szavazót. A szavazók jelentős része azt mondja, az egyik kutya másik. Jó, hát most ezek lopnak, de ha jönnek a többiek, akkor ők fognak lopni. Ha? És ő ezzel túl lép, és talán azért is, mert pontosan emlékszik arra, hogy amikor három héttel ezelőtt megállították éjszaka az autójával, és szondáztatni akarták, akkor betett a jogosítványába egy kívezest, és őt is elengedték. Ja, hát én kicsiben vagyok ügyeskedő, meg nagy banda, de hát ez meg van. Ők nagy kutyák, én meg csak kiskutya vagyok. Van itt egy megengedő kultúra, ebben nyoma szinten a polgári mentalitásnak, a tudatnak, hogy ez a közös vagyonunk, a közös pénzünk, a költségvetés a senkié, abban lehet lopni, a nem És fog, mind, a mind azon a szervezeteknek, amelyekkel kapcsolatban te hol így, hol úgy különböző átvilágítást fogalmazol meg már egy kormányváltás esetén, tehát mondjuk az igazságszolgáltatásban, ez rendőrségnek, ügyészségnek, bíróságnak, az ehhez való viszonyulását, te valójában a, politikához való gerinc rugalmassággal magyarázod, mert azt azért látható módon sokkal fontosabbnak tartod ezen közeggel való párbeszédben semmit, hogy azt próbáljad nekik mondani, hogy bocsánatos az a bűn, amit elkövetnek. E, Tehát azt tudom mondani, hogy az, hogy egy, egyes emberek ebben meghajolnak, én abban, abban tudok megértést tanúsítani. Akik tudatosan, rossz a rossz hiszen vezető szerepben e, lényegében az Alkotmányos elvárásokkal szemben párthűséget is ilyenként eh, hát hogy mondjam eh, koncepciós jellegű pártleszámolásokban közreműködve alkotmányosan felszámolva közreműködtek akkor nem hiszem, hogy egy köztársasági kormány fog együtt működni ez nem a kristályi szakon leszámolunk hanem hát, hát oda másul kell venni, szóval aki vezetőként nem tudott hűséges maradni az alkotmányosság, a szörvényeséken, arra hogyan csodában bízol rá egy republikánus kormányzat bármilyen feladatot. Hát az majd elmehet beoszott előadónak, persze, az nincsen probléma. Ezzel kapcsolatban én kerestem az eredeti forrást, de csak a hivatkozást találtam meg, amely úgy szól, hogy a sajtóklubban Hangos kacagás kísérte azt. Ez február 13. a Gyurcsány Ferenc kampányító eseményén arról beszélt, hogy a sajtó a jelgi formájában nem maradhat fel az ország jelgi vezetésével szimpatizáló média munkásoknak mennie. A most felelős beosztásokban a lévőknek pedig felelnie kell rákos agyász mint a tíz ujját nyalogatja kapcsolatban nem lehet ott jó neki, de most felcsillant a szeme, hogy ez a mi fiúk így reagált a híre Bencsik András a hétfői sajtóklubban. Jó, hát de ez egy. Egy mondat az évértékelőben, valóban egy nagyon tömör mondat, természetesen nem így hangzik. Itt két különböző történet van, az egyik az, azt nem a másik az bírja a Az, hogy a köztévé, közrádió, a közhírügynökség, tehát MTI, az tényszerű legyen tudósításaiban, tájékoztató legyen, ne legyen egyik irányba se elfogult, és ragaskodjon alkotmányos pénzrevekhez, én szerintem ezt ki kell kényszeríteni, de ez a könnyebb feladat. És ez aztán nem is vitatható. A megjegyzésnek a kiterjesztő értelmezése, amit én megengedtem hozzáteszem, eh, ha igaz az, ami hát egy ilyen közletű szöveg, hogy a sajtó a negyedik hatalmi rág, ugye az azért lehet igaz, mert van neki egy hatalom ellenőrző funkciója, és van neki egy tájékoztató funkciója. Azt kérdezem tőlem meg a hallgatóktól, hogy eh, nem azért a helyzet, mintha szerződések esetén, hogy nem a szerződések elnevezésre tartalmaszerint kell azokat minősíteni. Hiába mondja valaki magát sajtónak, ha tudatosan, rossz szándékúan, folyamatosan hazudik, és másról sem, sem szól mondjuk a ripost vagy azért nem rébuszokban, mint hogy... A a hatalmon lévő politikai ellenfeleit nemtelen, aljas, igaztalan ügyekkel vádolja, akkor szabad-e engedni, hogy ez mérgezze a levegőt? Tehát ugyanaz a vita, mint a Youtube esetében szabad-e a fake news engedni, és a amerikai demokratikus nyilvánosságtól Makronig dolgoznak azon, hogy, hogy hol, hol a sajtószabadság... Teljesen egyértelmű, szerintem, hatának. hogy nem, de hogy ezre hol lehet egyébként jogilag lecsapni és uh, szankcionálni azt, ami az újságírói szabadságnak a félreértelmezéséből adódik, e tekintetben mondok van neked két, Mondok neked két példát, János. De, de te, a hallgatóknak mondom elsősor, hogy ne tekintsék kiforrót, javaslatnak. Figyelj, Engem vajtó végigpörök rajta minden nap. Én tisztázom magat, most már elhalkultak, hogy minden állításuk hal is. Mi lesz ennek a vége? Az lesz a vége, hogy legjobb esetben egy év múlva fogok nyerni egy pert és nekem nekem, most hasamra ütök fél millió forintot. De közben az én bármekorának tekintet tisztestíjai darabját elraboltak, amit nem fogok visszakapni. Na most ha azt mondom, hogy jó, gyereke, lehet ezt csinálni, nincsen probléma, csak a emberek tűftességenél többet ér, 10-től 150 millió forintért büntetjük azt, aki nem téved, mert van jó hiszemű tévedés, tájékozatlanság, tehát ha nem a rossz hiszeműség van mögötte. Az egy másik téten. E, aki ezt csinálja, hát kérem szépen, riposz kollega 20 millió tesség fizeti gyócsának. Folytatólagosan, szándékosan, Nyilvánvalóan felvétve. Jó, de Persze... akkor egy pillatra, e, ezt most félretéve azt kérdezem tőled, de sem most jutott az eszembe, hogy a hülyeség, akkor javíts ki. Ez alapvetően nem az nmh dolga lenne? Ezt nem tudom, János, őszintén, te én vagy se. Fogász, én nem vagyok jó. Nem tudom. Nem, nem ismerem mennyire a média szabályozást. De mondom neked más. A nyugodt lehet azt mondani, itt is sohasem röjtök. Ha valaki elveszít 24 sajtrót, tehát havi kettőt egy évben. Hát akkor kérem, szépen azt kell mondani, hogy ez a labd is Tökéletesen értem azt, amit mondasz. Én azt érzem, hogy egyrészt ugye ez az újságoknak a felelősséges, nem az újságírók, hiszen az újság az, amelyik ezt lehetővé teszik. Az újságírók természetesen közreműködnek benne. De engem alapvetően, ami ez ügyben zavar, az az igazságérzetnek egy nagyon furcsa fennléte és deformációja, amely ezen szabályozás mellett nem állna helyre. De hogy egyébként hogyan tudott torzulni így az elmúlt időben, arra nem válaszolni, miközben láttam a változását. Uh, most ez azt tegyük hozzá, hogy ez sem csak magyar jelenség. Uh, Nézd, hát nagyon volt. te jobban tudod, mint én, megváltozott a egész uh, uh, uh, egészszerkezet a közösségi médiával. Megszűnt az a kvács mértékadó média, ami a 90-es évek nagyjából végig, évek elejéig, együtt tartottak. Hát ebben nem csak az van, hogy benne, benne van az, hogy maga a hírszolgáltatás is deformálódott sajnos, és ma egyéb iránt én tegnap megint abba ütköztem bele, és azon gondolkodtam, hogy én mennyiben tudok majd ezzel szembe menni, hogy a vélemény műsoroknak a 98%-a a szó fizika értelmében szarja le a valóságot annak érdekében, hogy el tudja mondani azt, amit gondol. És mindazok az emberek, akik korábban egyébként kiálltak valamilyen igazság mellett, mert a munkájukkal ez állt összefüggésben, egy másik műsorban magasan tesznek róla rá, és ez számra teljesen felfoghatatlan, és ez megy szakmányban, és ennek úgy tűnik, hogy soha a büdös életben nem lesz vége. De János, hogy véletlenül nem prosztizni fognak. Csak ebből a magasságban leszhetjük ezt a beszélgetést, mert megmondnak te De most vezetsz e, valamilyen műsorot az átérőre. Igen. Ilyen magazin vagy beszélgetés, vagy valami, nem tudom Igen. melyik szintén. Szóval, bocsánat, ezek nem látta ezt sem. Annyiban? Igen. De azt gondolom róla, hogy az is egy ilyen bizonyos értelemben Vélemény. Nem, nagyon jól beszélni, de egyfolytában egy számon kérem a benne levőket. No, ki... Téged nem kap el sohasem az a vágy, hogy, hogy mondjam, hát nem is hír, de ügyet csináljál, nézettséget csináljál, és ezért durvábban fogalmazó. Jó beszélsz, Érdemes Nem kap el téged soha? Um, nem játszott te is a magad szerepét, rossz, rossz, azt hiszem, hogy egy helyes, rossz, pasi volt. De... Rossz, rossz hírem van. Ahogy nem. öregszem, egyre kevésbé. Már csak uh -huh. azért fur az, amit te mondasz, mert könnyen lehetséges. Ugye a műsor csak... Én még nem tudom. Pillanat... Ne, ne, ne, nem, nem, nem, nem. Tökéletesen értem azt, a volt az. Én már kezdeményeztem egy beszélgetést a német szilárdal, az létrejött. A következő beszélgetés a kampány után lesz, a választások után lesz, ahol ezzel kapcsolatban mindazzal, amiről, amit én gondolok, meg fogom osztani vele, beleértve, hogy az mennyiben fogja megakadályozni a együttműködését, vagy éppen segíteni fogja. De miközben nyilvánvaló, hogy lehetne a nézettséget növelni. milyen mértékben nem tudom. De én az elmúlt időben a saját műsoromban, itt a rádióban és a tévében is úckodom. Ettől egész egyszeren nem jár rá a kezem. Ez, ezt váltotta ki belőlem az ami az elmúlt időben történt, és hogy még egy oldalvágást tegyek, és aztán visszatérünk a fősodorhoz. Itt van például a Ferencvárosi történet. A Ferencvárosi történetben ugye nagyon sokan azt e, e, hányják a szememre, hogy én ezt egy együttműködés keretében most a polgármestert, holott a jelenlegi helyzet például nem tudott volna létrejönni, ami együttműködésünk nélkül, ahol adott esetben a polgármester saját magára nézve terhelő adatokat az én műsoromban mondott, legfeljebb azt lehet számon kérni rajtam, hogy én egyébként ezért Miért fogadok el pénzt, de közben senkit nem mosdatok? Tehát az a helyzet, hogy miközben engem kárhoztatnak valamiért, azon híranyaggal dolgoznak, amit én létrehozok, ami létrejön ezekből a beszélgetésekből, és mit Az egyébként, hogy az emberben minimális megfelelőség kényszer legyen, azt természetesen nem tudja legyőzni, de az, hogy ez jelentős megfelelőség kényszer legyen, a tekintetben a saját magam mércével én, tehát amikor ránézek, akkor én azzal ki tudok egyezni, de az, amire te kérdezel, azt az elmúlt időben nem vállaltam be. József, én készséggel őszintén elfogadom, hogy szerintem pokori a csábítás, és menjünk egy szinten fője, de még egy megérdést. Már megyek az információba, az arénába. Igen. Egy ex-szeret Tibor nevű e, e, e, riporterhez, akit én nagyon sokra tartok hozzáteszem. Nem tudom, de mit kérdez róla, rendkült tárgyalának De látom az erőfeszítését még neki is és én szerintem már a legjobb ebben a rádió szakmában, és hozzá szívesen is emlékeztetek két hónapban egyszer. Azért a műsorok szerkesztésében ügyel arra az inforádio, hogy, hogy mondjam, milyen kontextust teremtsen ott, és majd belegebednek, hogy valami hírt csináljanak. Ez egyébként tök van mind a kettő. De nagyon vég, hogy az a határvonal, ami elválasztja ezt a, a nyílt propagandától. Szerintem az a határvonal innen van, a magyar sajtó jelentős része pedig onnan van, és ezt nem tudjuk megbeszélni. Elmúlt nyolc éve ebben a kormányzásban és érdemben sajtóviszonyokról, etikáról, tisztességről érdemi nyilvános párbeszéd nem volt. Semmi fontos dologról, tehát a miskorci kórházokéről sincs egy és hogyan állnak el ezek a helyzetekben, a sürgősségi osztályon, miért halnak meg emberek. Egyszerűen az ország dolgairól nincs semmilyen közbeszéd. Itt ülünk egy sötétség közepén, és egy páron, eh, eh, hogy mondjam, halvány gyertyával próbálnak megvilágítani, ami semmit nem jelent. Halló? Hallgatok, figyelek, nem tudok, nem, tehát fog, az van bennem, amit te mondasz, de ez érdemit nem tudok hozzátenni. Jó, hát tényleg akad is örülök, aki ebben tesz erőfeszítést, lát, és a ez hallgató pár ezer hallgatóval legfőbb megváltoztatta a világot sehet eseményre azért mi egy szubkultúrának vagyunk a részei a műsorban, azt gyerítom. Igen, de az a nagy baj tudott fel, hogy én ezzel a szubkultúrával -kultúr, valójában sokkal nagyobb mértékben vagyok kiegyezve, semmint te azt gondolnád, mert ez lehetővé tesz számúra egy olyan szabadságot, amilyen szabadsággal egyébként nem rendelkeznék, és az, hogy egyébként ez azok számára, akik a habverést szeretnék hallani, mennyire eh, nem elfogadható, avval megpróbálok eh, megküzdeni magam. De, egyre, de, de nagyon nehéz. Tehát, például, ami a tévét illeti, abban egy olyan fegyelmezett fiala Jánost látsz, aki se témában, se vendégválasztásban minimálisan se szól bele semmiben, éppen a helyzetemből adódóan. Magában a műsorban próbálom azt megvalósítani, amiről te beszélsz. És nem könnyű. Tehát azok a beszélgetések, amelyek műsor előtt, után vannak, azoknak a hangulatát és a tartalmát nem biztos, hogy az orrodra akarnám kötni mondjak egy um, normális emberi megjegyzést is ja. nézd ha az amit csinálsz az téged alapvetően inkább hát vagy boldog a boldoggá tesz szóval szeretett csinálni pár ezer emberrel szívesen hallgatja és látod venni egy pár palit meg, meg nőt, mint amilyen én is vagyok ja. félfiban, hogy beszélgessenek hát nézd, akkor tizenegy néhány ezer ember köszöni szépen, jól van és Ez ennek bonyolultak, a de most ebben damakta. nem mennék bele. A, a, a, nem a, a de, de, de valaminek a környéke járunk, de ezt most nem fogom tudni. Te, ahogy te edzs, időként azt mondod, hogy ne rólad. Azt kérdezem Egyen. tőled, hogy te a lívai katali jelenséget érted? Hát sejteni vagy érteni vélem. Hát, az egyszerűen fogalmazok, azt gondolom, hogy megvan mélyre. Hát most rohad rohat furcsa. Tehát te a magad részéről látod az ipari kameráddal azt, amint fideszes elvtársakkal találkozik Lévai Katalin elvtárs, és megegyeznek? Abszolút. Abszolút. E -hát, te Lévai Katalinnal elnézést utána kellett volna néznem, de a te kormányodban vagy melyik kormányban volt? Ő? A megyesi kormányban volt. Én mellett ültem -hát, sportministerként kormánylésen, szomszédom volt azóta nem találkoztam de, de hát aminek pedig most már 14 éve. Erről volt szó például a múltkori civilapályán civil műsorban kispártok, kamupártok, a kettő nem ugyanaz. A műsor vendége volt Latman Tamás, aki alapvetően nem szólt a kispártok ellen, mellettese én pedig döbbenten hallottam hétfőn, hogy miniszterelnök jelölt lett Latman Tamás egy nagyon furcsa pártképződményének az élén, és ugye ott van bennem a nem kis ördög, hogy egyébként, ha legközelebb találkoznék vele műsorban, akkor mit mondanék neki, de bennem van az a kis ördög is, hogy egyébként előfordulhat-e az, hogy ő misor vendégem legyen, különös tekintettel arra, hogy egyébként ez veled is előfordul, tehát, hogy mi beszélgetünk, és aztán valóan annak megvan az oka, a tízkor van egy sajtótájékoztató, és ott mondasz egy nagy horderei valamit, de fel nem tudom fogni azt, hogyha valaki egy ilyen konglomerátumnak a miniszter. Jelöltje, akkor hétfőn, ami világosan lesz vele kapcsolatban, arról pinteken egy kukkot nem mondjon, ez megmondom őszintén például az én morális szűrömön fönnakad, és nem kicsit tömíti el a filtert. Te, hát mit tudott volna szegény mondani? Hát azért olyan elköltsiség nincsen, hogy valaki elvállaljon azt, is el akarja vállalni a is párt, műszörnök jelöltségi, vagy három hónap múlva elmegy. A szabad szemmel nem látható, és politikai hátterét tekintve mondjuk nem könnyen fogozható, az itt nem is határa egyensúlyozó kis gazdapát műfőnök, De, de drága barátom, azt képzeld el, hogy tegnap ezt majdnem megmagyarázta Gyurcsány Féleznek, bolgári gyöngynek, jöttem haza valahonnan az állatkertből, azt hiszem, <gül> és döbbenten hallgattam bolgár gyöngy beszélgetését Latman Tamással, ahol úgy tűnt, hogy Latman Tamás a szó átvit értelmében megeteti a bolgárt. Hát nem hallottam, nem tudom kommentálni. Ezek szerint nem ügyetlen Latman. De nem, nem tudok mit mondani. Hát nézd, most akkor mondom durvában. Olyan politikai tényező Magyarországon, hogy kis nincs. Lehet, hogy jogilag van, lehet, hogy pár ezer támogatója van. Politikai tényezőként nincs. Jó, de e, mit kezdesz velem, aki azt mondom, hogy oké, rendben el se kezd teljesen egyetérdő. De mit kezdesz velem, aki azt mondom, hogy elnézés, latmalul, ezt pénteken mi nem tetszett elmondani? Hát, van bármit válaszolhat, de nem, nem kötelező. Még azt sem mondom, hogy elköszönöm. Tehát te ebben te ebbe szigorú vagy. Hát én ebben, de, de. És akkor én ezen tegyen túl magam? Szerintem igen, persze. Igyál meg egy kólát. Hát ugye pont ez az, ami ugye visszavezet bennünket oda, amikor arról volt szó, hogy. hogy ugye a Facebook oldaladon szóba kerül Beni egészségért küzdő bussofőr, és ennek az örvén nagyon nem szép módon azt kérdezem tőled, hogy mindez, ami a Juhász Péter környékén van, ahhoz te mit szólsz? Felhívtam a Pétert, Péter megjelent ez a cikk, hogy egyébként az ő magánéletéről én soha nem beszélgettem el. Miért Mert van bennem egy erősen empátia, és független a politikai mi a viszonyunk, én azt gondolom, hogy ez, ez így nincsen rendben. Annak a két embernek volt a három gyerek közös szüleinek, minden bizonyos válságos hónapjai vannak. Hmm. Nem tudom, kiviszi ezt a nyilvánosság elé, de őszintén szóval azt hiszem, hogy Juhász ettől még lehetne az ország legjobb és legbecsületesebb politikusa, hogy akár csúnya vitába keveredett a volt élettársak, és azt gondolom, hogy ez nincsen rendben, nyilvánosság az politikai lejáratása használni. Azt mondtam neki, hogy Péter, én sok ilyenem vagyok, túl, hanem is magán Én azt tudom neked javasolni, hogy amilyen gyorsan lehet, egyszerű mondatokkal tessék ezt leszállni, mert tönkre fognak tenni. Erről fog szólni a következő két hónapod. Ehm... Azt nem tudom, hogy is merre megy a történet, attól azt reggel egy címben, hogy valamilyen megállapodás egyenség a volt élettárssal. Azt kívánom a Péternek és az élettársak és a három gyereknek, hogy hagyjuk majd őket még, álljam, a jó Isten. Hát biztosan vannak nem szép történetek, én nem tudom, magán a meg mennyi nem szép történet volt. Volt. Én azt gyanítom, hogy oh, majdnem oh, oh, mindenkinek volt, na, na, volt, na, na, volt. Nagyon sok nem szép dolog volt. Jó, szóval azt gondolom, mindenkinek vannak Nem vagyok rá mindenki. büszke, beleértve, hogy ugye hogyan használták ki a te Pécsi vagy Csepeli Fórumon mondott viccedet, ami tényleg határeset volt. Oh, nem. Az nem viccesen. Az nem vicc, Én azt válítottam, hogyha ha mégiscsak igaz, hogy bejött ide egy pár ezer menekült a kormány jóváhagyásával, akkor kiderült, hogy valóban elvették-e a munkahelyeinket, iszlamizáltak-e bennünket, megerőszakoltak az asszonyink. Ennyit mondtam. Utána előttem ö, ö, ö, ö, lévő sorból egy hölgy kiszólt, hogy sajnos a közönség nevet, én meg azzal folytatom, hogy szerintem ezt ne, mert, de akkor látom, hogy mindenki érti, hogy ez miért nincsen rendben, ez a, ez a vicc. Tehát, te vicceljél már. És semmilyen viccet nem mondok. Én azt állítom, hogy félre voltunk hú éveken keresztül vezetve, és ez bizonyosodott. E, és valaki úgy gondolta, hogy megengedhet magának ezzel kapcsolatban egy, mondjuk úgy, hogy valóban politikai nem korrek, és talán poént is, de én azt hittem, hogy helyesen reagáltam rá, hogy ez nem jó íz. Siófokon, ez most abszolút, tehát ez egy ilyen élesváltás, Siófokon Magyar György a Demokratikus Koalíció támogatását is bírja? Ó, persze, hát már csak azért is, mert ugye ő része értelemben a DKMSP megállapodásnak. Hozzáteszem annyira is, de itt ne el titkot, hogy az utolsó pillanatig az el nem döntött kérdés volt, hogy Siófokon végül mi indulunk, és akkor mi tárgyalunk Magyar Gyurival? valami magas beszéltem vele, vagy az msp előtt, és ő tárgyal Magyar Gyurival. Szóval előbb volt meg Magyar Gyuri, mint az, hogy melyik párt nevezi őt meg. de ugye, szerintem az egyetlen kérdés csak, az tartalminak, hogyha nyer, akkor melyik frakcióba ül be? Mert az egyértelmű, hogy beül? Persze, persze. Hát nyilván mindenki olyan megalapodás köt a hogy az utána nem független, abban a frakcióban van. És akkor ezek szerintem a, a szocialista frakcióba ülne be. Hát nem, nem tud már csinálni, hogyha a szocialisták a minimálisan elvárható politikai gondossággal jártak el, akkor valamennyi előttükkel, míg előtt előtté nyilvánították, aláírtak egy politikai megállapodást. Ugyanez vonatkozik a Mellárra is? Szerintem a Mellárral nem, a Mellárnál teljesen világos, hogy ő, ő és a kész a két szigorú kivétel. Ahol... Ő és a kész a ugye? ahol euh, tudomásul kell venni, hogy euh, az ő személyes súlyuk az olyan, hogy azért annak, hogy függetlenként kívánnak indulni, nem szabad velük szembe menni, és azt hogy mind a ketten a függetlenek között fognak ülni. De ugye, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy nem lesz könnyű, de hajrá, tehát ott, ott, ott a szintén a demokratikus koalíció nem indít ö, mást. Persze, persze, persze, persze. Néha hát nem lehet megfülni, János. Hát, Bizonyos alapszabályok vannak ebben a dolgokban. Én mindegy, hogy mit gondolok, akár Tamásról, akár talított, és sokra tartom akár Kézzoliról. Elértek egy közéleti súlyt, és ezt tudomásul kell venni, okay. a politika természetért tartom. Két kérdés. Egyrészt jövő hét. Aha, jövő hét. Másrésztről más pedig, ha ránézel az órádra, de most a szóátvit értelmében változatlan, azt mondod, hogy menetrend szerint? Így, de most azért van, most éppen gyalogolok egy kávéházba, és egy kollégáddal fogok találkozni 9 órától, egy briós és egy kávé mellett. Ugye hogy köszönjek tőled. Jó, ja, de azt kérdezem, hogy menetrend szerint alakulnak ez az események, azt kérdezem. Ja, igen, én a bocsánat, hülye vagyok. Na persze, persze, persze én. És saját magunk tekintetében jól állunk. Az egész tekintetében, hát hogy mondjam, kicsit bonyolultabb, de... Hála nekünk hogy nem lesz időnk, hogy ezt megbeszéljük. Rendben van, jó étvágyat. <gül> Köszönöm. Szia, szia. Gyurcsony Ferencet hallottak. És Benedek, Winter Montel Zsolt és Ugi Attila. Méchenki, és aztán már megint péntek lesz. <síc Una> Nagyon-nagyon fura lesz ez majd április 8-a után. Ugye ma még van egy zugló tévé is. <síc> számtalan gondolat kínálkozik és kívánkozik ki belőlem, de megállom. Köszönöm szépen, Donát László a vonalban. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt. Elsimon Lászlónak a Facebook oldalán egyebek közt az látható, az egyház és az állam közösen dolgozik a nemzet felemelkedésért, ez egy SESZTÁK Miklóstól való idézet. Az egy pár napja került fel az ő hollapjára, és az szerepel a szövegben. Az Istenben megtapasztalható bölcsesség az, ami gondolkodásunkat, szellemiségünket, viselkedésünket, és remélem döntéseinket is leginkább meghatározza. Fogalmazott Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter április 8-án az egyházi támogatások jövőjéről is döntés születik. Hogy van ez? Tehát az Istenben megtapasztalható bölcsesség... Az Istenben megtapasztalható bölcsesség az, ami gondolkodásunkat, szellemiségünket, viselkedésünket és remélem döntéseinket is leginkább meghatározza, a SESZTÁR Miklós tehát nemzeti fejlesztés miniszter már egy al... pont, igen. majd annyit fűz hozzá Elsibó ezek az őszavai április 8-án az egyházi támogatások jövőjéről is döntést születik ez, tehát nem a SESZTÁR mondta ezt már e, nagy valószínűséggel Elsibó teszi hozzá és lehet látni yes. egy templomtornyot ez egy teljesen egyértelmű üzenet. Általában a vallásos emberek szentkívül ámborak, tehát soha semmi rosszra nem gondolnak, és sok esrű tapasztalat után is ellenfeleiket kikővel dobálják őket kenyerel, vagy hasonlóval dobják vissza. Minden esetre engem azért a mondat első fele nem vért magaztott ne meg, mert hogy az van ilyen egy isteni bölcsesség, de az valami egészen más, annak semmi köze az finanszírozáshoz, Én még attól is óvakodnék, hogy az egyház, mint látható, evillag így intézmény, bármilyen történésével, személyével kapcsolatba hozzam a, a szent lelket, az isteni bölcsességet, a világot kezdetben megteremtő, és melyik föntartó, de az ember számára alig-alig megismerhető akaratot. Ez egy merész nagyívű gondolat, ahhoz képest, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy aki azt szeretné, mint vallásos ember, egyházához ragaszkodó lélek, hogy április 8-a után is részesedjék a közpénz alapú támogatásokból a szavazzon azokra, akik eddig is támogatták az egyházakat. Az egyház és az állam közösen dolgozik a nemzetfelemelkedésért, mint hogyha egyébként ennek két eleme lenne, szintén Sestán Mikló én, én seztek Miklós nem ismerem, gyanítom, hogy ezek a nem túl szerencsés és bölcsességgel nem tanulskodó mondatok, ezek inkább egy titkár tollából származhatnak, nem miniszterhez méltók. Egy azonban biztos, hogy az egyház küldetése, hivatása elejétől fogva, az individuum, az egyes ember, e világ és örökkelő üdvösségét, és ezzel üdvösségre törekvő emberek közösségét szélossza meg. Imégyen fölfogható ez is a társadalom részeként, hogy a társadalmat javítani belülről, kereszteni próbáló tevékenységként, Az államnak azonban az a feladata, hogy rendet és békességet teremtsen mindazon emberek fölött, akik a területén vannak. Lehet egyfajta közös munkálkozás, de hát nem szükségszerű, hogy az állam és az egyház egymástól nagyon eltérő hivatása találkozzanak. Ugye mi kerek egy hét múlva fogunk találkozni, egy óra múlva, hogy egy beszélgetés jön létre, köves lomóval, aki a múltkori megnyilatkozásod után szeretett volna veled személyesen találkozni, te pedig azt mondtad, hogy ám legyen, és ugye lesz egy beszélgetés, úgyhogy azon a héten, szerdán ez kerül majd adásba, hogy akkor 10 órakor találkozunk, és a címet. Ez csak azért mondtam el, mert a, az index híre ez egy tegnapi hír, tegnap délutáni hír, hogy a hetedik kelet Fideszes Alpolgármester és a 2018-as országgyűlési képviselő, és a 2018 országgyűlési képviselő Orbán család ügyvédi a kampányban nevével felmaltázó tojás és helyettosztó Bajka István két beterjesztéssel is elállt a hetedik kerületben és itt két lakásbérletről van szó, a kellőbben ahol egyébként nagyon sokan pályáztak hasonló lehetőségre most egyrészt az emih juthatna a lakáshoz, aminek vezetője köves lomó részről pedig egy cedek, illetve az emi esetében egy cedek nevű szolgálatokra hivatkozva kérik a bérlő kijelölés jogát, és nem is egy, hanem három önkormányzati lakásra céljuk, hogy minél több betegnek, fogyatékosnak, rászorulónak segíteni tudjanak. A cedek többször szervezett már ételosztás, ezeket a Fideszes bajka is már is meg szokott jelenni, a másik pedig egy Farkas Flórián nevéhez fűződő szervezet. Te ebben találsz -e bármi kivetni valót, vagy valójában azért ma már az újságírók ott is találnak szemet, ahol egyébként nincs? Nem, hát ez egy teljesen egyértelmű történet. Természetesen minden szociális tevékenységet, házi gyógyítást, betegápolást egyáltalán az emberekkel a saját életterükben törődni akarókat, az önkormányzat segítse. Nyilvánvalóan, hogyha pártok igényelhetnek a munkájukhoz, teret van a fél év sportegyesületnek, kulturális egyéb civil társaságnak lehetősége arra, hogy ilyen közterülethez jusson, adott esetben lakáshoz, miért lehetne, felekezetnek is amitől adulok pikensá válik az a kísértetés egybeesése a ö, ö, rabi által támogatott ö, politikusnak és a területek illetékes szociális és lakásügyi osztály döntésének vagy szándékának. Hogyha ö, mondjuk egy picit a az ilyen félreértési lehetőségekre érzékenyebb emberekről lenne szó, akkor ezt egy-két egy hónappal eltolnák, és, és nem, nem hozzának bennünket abba az avart helyzetbe, hogy azt kelljen feltételeznünk, mint hogyha tó e, út hogy ahogy a Latin mondja, e, adok, hogy adj, vagy hogy kapjak. Azt mondja, hogy azt mondja, a Horti Miklós Emléktársaság, és akkor megyünk vissza ugye a Horti Emléknaphoz, de imáron ugye ez egy másik esemény. De ugyanabban a témakörben vagyunk. A Horti Miklós emléktársaság szervezésében február 11 én tehát az három nappal ezelőtt volt, délelőtt úgynevezett emlékisten tiszteletet tartottak a kormányzó halálának 61. évfordulói alkalmával, a szabadság református egyházközösség vagy község által fenntartott hazatérés templomában. A tett és alapítvány önkéntesei az egykori zsidó törvények szövegei tartalmazó kiadványt osztottak ki az érdeklődőknek. A Tetésvédelem alapítvány hisz abban, hogy a történelmi ismerethiány az egyik legfőbb oka mindenemű kirekesztő a megilvánulásnak, illetve az arra méltatlan egykori közéleti személyek rehabilitálását célzó kezdeményezésnek, Szalai Kálmán elmondta, hogy a Tetésvédelem alapítvány bízik abban, hogy a korszak négy jellegzetes jogszabályának szövegű megismerése közelebb hordi Miklós és az általa kor pontosabb megismeréséhez. Hát ugye ebben az egy hírben azért nagyon sok minden van benne egyszerre. Ez a szabadságtéri egy templom, ez a református egyházhoz tartozik? Igen, ez úgy néz ki, hogy minden protestáns egyház, egyházközségekből épül fel. Az egyházközségnek a tulajdonában lehet a templom, a gyülekezeti ház, egyéb épületek, esetlegesen lakások is akár, a szabadságtéri református egyházközség, az ugye a Belváros-Lipótváros református egyházközsége, mellesleg nem messze attól a Bold utcai németajko református egyházközségtől, melynek egykori lelkésze a mai kulturális miniszter de az is egy önálló egyházközség. Ezek önálló jogi személyiséggel, úgynevezett belső egyházi jogi személyiséggel rendelkező adószámmal, önálló csekszámmal rendelkező szervezetek, amelyeket a saját belső alkotmányuk, törvények, alkotásuk szerint szuverenitás illet meg, tehát adott esetben a lelkész dönt arról, hogy ki mit, hogyan csinálhat, illetve az ő a templomban, vagy a templomban tartozó szóval épületekben. Igen... Yeah. Ebben a hírben az volt a, a pikáns, hogyha jól értettem, hogy egyrészről Van Horthy Miklós halála alkalmából egy is kisztelet ebben a szabadságtéri elhíresült templomban, amely immáron legalább másfél, hanem a két évtizede, Ifje Pegedus Lóránt egykori, azt hiszem miépes és képviselő háttal igazgatott, vezetett intézmény horthy az árkádja alatt, és tényleg értelműen egy szélsőjobboldali ideológiát valló gyülekezettel. És a tetésvédelem és védelem emberei azonban, akik ha egy, egy civil zsidó önvédelmi szervezetet jelentenek, oda mennek erre az alkalomra, hogy ott a két háború közötti zsidó törvények szövegét osztogassák, Tengőt. az ott megjelent hívetnek. Most ha, ha humorod van, akkor ezt úgy is értheted, hogy e, tudják, hogy általában a szélső emberek különösebben történelem tekintetében nem művelt emberek, forráskutatással nem foglalkoznak. Ezt én még úgy is felfoghatom, mintha a védelem abban segítene, hogy minél alaposabb történelmi ismeretekkel, forrásismerettel ajándékozzák meg azokat, akik úgy általában különösebbképpen ezt a jámbor ábrahámi fajtát nem igazán kedvelik. De ez kedvednek való, vagy ez lényegtelen? Nem, nem, én csak próbálok ironizálni, mert, mert úgy elképzelem, hogy, hogy xy hogyan fogja forgatni. A nyelvileg is rendkívül nehéz. Hát a két háború között pontosan tudjuk, hogy neóbarok stílus alkotta a törvényalkotásban. A szövegolvasás sem egyszerű. Azt, hogy azt hogyan kell értelmezni, azt a legkiválóbb történészek évtizedek óta, próbálják megteremteni, hiszen azt is tudjuk, hogy a, a, a, a, még a két háború közötti országgyűlésnek volt felsőháza is, tehát mint a mai angol parlament úgy működött. Ezt csak úgy osztogatni, hát itten lehet, mint a, nem tudom én, valamilyen vicclapot, vagy füles újságot, de alig ha valószínű, hogy valaki, aki ezzel soha nem foglalkozott az a, egy pusztán attól, hogy beleolvas egy ilyen nehéz és kontextus nélkül alig-alig érthető szövegben meg fogja érteni. Ha komolyan veszem ezt a történetet, akkor ez demonstráció, egy ennyien egyszerűen is lefordítható. Tehát itt csináltok egy emlékisten mi pedig ehhez hozzájárulunk azzal, hogy a korszak leghocsmányabb, de szövegében, jellegében, és úgy tűnik szellemiségében megőrzött anyagát nyilvánvalóvá tesszük, mint egy elhatárolódva attól az eseménytől, amit itt csináltok. Önmagában egyébként performancnál nem több. Uh, végül egy boulevard yes. hír vagy legalábbis hát annak tűnik, hogy is van egy korábbi Facebook posztjában kijelentette, hogy nehezen viseli a kaftános pajeszos, kalapos zsidók látványát. A Demokratikus Koalíció politikusai meg is hogy miért zaklatja fel annyira ez a jelenség. Ateista, nem érdekel a zsidók, és az Isten kirva vagy kipontozva, a nagy vagy kisbetűvel nekem édes, mint egy viszonya, nehezen viselem a kaftános, pajeszos, kalapos zsidók látványát, nem hatnak meg szertartásaik, és semmi közösséget nem érzük vele és nem is akarok. Az ATV az egykori aki elispert, hogy valóban ő a szöveget valaftak erről, hogy fent tartja a véleményét, amit azzal magyarázott, hogy mint ateista nem hívja a túlhajtott vallásosának, mint az kifejtette a Kaftán és zsidók általában az istenévről sövetsejüket demonstrálják a ruházatukkal. A demokratikus koalíciós politikus semmit nincs antiszemita felhagyja be, a bevezzésének. Ezzel épként Köves lobósa már ítoltotta, hogy a Hírtvében terneperet idézte fent kijelentést, báglá azt mondja, hogy ő ateista nem isistemmel ezért nem mondhat más, mint az, hogy aki ennyire láthatóan hiszistemben, azzal neki nagyon sok dolog a nincs, mert az élet alapvető kérdéséről sem fognak tudni diskursz... Kurálni. Ezzel kapcsolatban nekem megvan a magam különbejáratú véleményed, de azt elhallgatnám, inkább meghallgatnálak téged. Azt hiszem, hogy mind a két ö, ember egy picit félérte a másikat. Vágó István egy rendkívül szellemes a magyar televíziózás történetibe bevonult ö, szenvedélyes ember. Én ezt kizárólag az ő privát szenvedélynek tekintem. Persze, hogyha így vesződtett volna a félmondat utána, és hozzáfűzi, hogy a Krisna tudató a költözéke, a buddhisták költözéke, a római katolikus miseruha sem kedvére való, akkor ki van húzva a történetméregfoga, hiszen ez csak annyit jelent, hogy általában azon demonstratív másokat a vizualitás érzéki élményén keresztül téríteni, vagy hatókörünkbe vonni igyekvő, tevékenységétől, nem találja kedvesnek. És ezzel mert nincs egyedül, én sem. De azt gondolom, hogy mindenki úgy öltözködik, ahogy akar. Te is voltál egyszer fiatal, a hatvanas évek végére gondolj, mert az emberek farmert hordtak, hosszú hajuk volt, és más hasonló érdekességei. Voltak akik, volt akit ez megbotránkoztatott, voltak, aki ebben gyönyörködött. Én ezt egyszerűen egyfajta divatnak tartom, és rendszerű módon óvakodnék attól, hogy bizonyos divatokból bármi további következik. Oké, de ha már itt tartunk, ez vajon divate, illetőleg maga az a tény, amit te mondtál, és szerintem nagyon bölcsen mondtad, amit mondtál, és létrejött Istennek ez a nagyon furcsa kelléktárra az öltözékben. Ez valójában, ha visszanézzünk teológiailag, vagy nem teológiailag, legyen az a Krishna legyen az a katolikus papuk öltözete, legyen az az ortodox zsidók öltözete, az valójában, hogy a magyarázható azzal, amit Bibliának hívunk, vagy bármi mással segíts? Nem. Az öltözködés az mindig korhoz kötött. Az egyik így öltözködik, a másik úgy öltözködik. A legutolsó öltözködés miatti duellum teológiai alapon a 16. század. A katolikus papok mióta öltöznek úgy, hogy öltöznek? Öltöztek így is, öltöztek úgyis a miseruha, azok a misén használatos, létezik papi civil, ami, ami más volt az említett két háború közötti időszakban és más ma, sőt, ha visszagondolsz, a Fáter Mörderre, talán ezt a kifejezést ismered, ez a 19. század végi eh, eh, kabát volt, Magas Galérral, ami kifejezetten protestáltak A van is a kaftános pajaszos kalapos zsidók látványa, az mióta baj jelen, függőt hogy Vágó Istvának ez örömére szolgál, -e, vagy sem? Ez, ez, ez így nem áll. A, a, a kaftán az, az egész egyszerűen ezeknek az embereknek nem a vallásos öltözete, hanem a mindenkori öltözete éjjel-nappal télen-nyáron kaftánt és, és kalapot hordanak, és úgy tudják, hogy ők ebben az öltözékben szünten az örökkévaló szín vannak, akár fúj, akár esik. Tehát az ő személyes belső hitéletüknek önmaguk számára való nyilvánvalóvá tétele azokban a gettókban Stettlökben, Kelet-Európától mondjuk egészen Bécsig menően Berlinben nem voltak kaftáron zsidók. Moses Mendelzon a 18. század végén még a, a pajeszát is levágta mondván, hogy Berlinben valamire valamit képen önmagára adó zsidó nem jelenthet meg ilyen ordinárium módon. És ebből alakult ki az egész neológia. És azért nem lehet Moses Mendelszolni, mondjuk kisebb rizmai zsidóságban. De a mai, mai nap a, a, a soá után 70 esztendővel ezeknek a ruhadaraboknak, testtartásoknak, imamozdulatoknak a blahalújzati, vagy nyugati való bemutatásában egyrészt van valami szívszomorító, vagy szívszorongató, minthogy ha egy teljesen kihalt temetőbe egy öreg nénike kapálgatna egy gyomos sír, van benne valami értető, hogy lám lám, mik sem sikerült mindent elpusztítani, de ennél több nincs. Ezek mind érzelmi dolgok. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását, és akkor küldöm neked a címet, hogy jövő 9 órakor találkozunk kedden. Ha, 10 órakor, de nem baj. rosszul mondtam, 10 órakor, kedden. Igen, jól 10 órakor kedden. Így így, így, így, így, rosszul mondtam, elnézést. Nagy örömmel János, Isten Donát Lászlót hallottak. Fél tízig rendelkezhetnek velem, addig én itt rámolok és üzemi hőmérsékletre hűlök. Elevenembe taposotta a gyurcsány akkor, amikor azt kérdezte, hogy az elmúlt időben Nézettség vagy hallgatottság, nem is feltétlen nézettség vagy hallgatottság, egész egyszerűen. De itt volt a 7-től 38-ig terjedő rész, teljes mértékben átengedtem önöknek, és volt benne mindenféléről szó, de politikáról viszonylag kevés. Hogy én ezt jól teszem -e vagy sem, nem gondolkodom rajta, ez diktálja a belső hangom. Ahogy olvasom a velem kapcsolatos megjegyzéseket, volna igény az ellenkezőjére, és még ebbe is belemagyaráznak emberek dolgokat, de elnézést, korhatár, én erre szarok. A lelkismeretem tiszta. Ha pedig nem tiszta, akkor igyekszem kivosni. Addig, amíg a folt el nem tűnik, beleértve, hogy a foltot az ember, ha egyébként az egy folt, mindig belelátja abba a ruhába, amit egyébként mások tisztának látnak. Na, sok beszédnek sok az alja, 061-489-0999, és 06 nagyjából még 8 percig. 061 489 0999 és 06 bármilyen témában. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ezt ne felejtsék! Tapasztalni fogják, hogy az elsősorban és másodsorban érzelmi hullámzású hullámzásba, hullámzásban a mai beszélgetés kállomista Gáborral valamilyen módon szervüle vagy sem. Erről majd holnap, aki akar beszámolhat. Köszönöm a civil rádiónak és fogányadámnak a lehetőséget. Ezek a percek intentől kezdve az önöké, a telefonálnak tapasztalni fogják, ha nem dörö.fialajanaskukac gmail.com, és viszont hallásra. De amíg az Iggy Pop zene szól, ez és a következő szám, addig itt vagyok. Hát akkor egy a hogy hogy a lehetőséget hogy önnel és hogy hogy nagyon is meg egy nulla Én református vagyok, de ami a hegedős templomában történik bortival kapcsolatban, meg egy általában attól a szellemiségtő teljes mértékben elhatárolódok. 01489 0999 0362 7,16. Több teljesen rendbe volt a mai nap is. Köszönöm szépen. Na, jó szívesen,üssünk velünket. 061 4890999 Kívánok. A Kállomista Gábor azon gondolkodom, hogy 440 millió forintot adtak egy olyan filmre, amit 1700-an néztek meg az első hétvégén, azóta is csak pár ezben, amit vetítették, hogy hol a producer felelőssége ebben, mert erről nem beszélt. Nem, mert a producer felelőssége ebben nincsen meg, akkor, amikor a Nemzeti Film Alappal úgy egyezik meg, hogy a Nemzeti Film Alap ezt. Egyébként ilyen kiadásra mél tónak találja, másor keresel felelőssége turabb. The dog thinks the fish doesn't think. The fish is mute, expressionless. The fish doesn't think because the fish knows everything. nulla egy négy nulla Háromszor. Mmm, Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Én most csak annyit akarok mondani, hogy hát imádom a az Bajszóni Álmúzatokat, az egyik kedvenc filmem. És akkor kapcsoltam be, font a rádiót, amikor először ezt ráadtak, és én nagyon-nagyon örültem imádom. Most is nehezen telefonáltam, most is az megy. De azt szeretném még kérdezni, hogy vajon miért, miért, miért hagyta el a itt a műsor végéről? Mindig az utolsó szám régen. A, ahogy elhagytam az elejéről, és annak, igen, arról, igen, önnek, igen. Igen, de arról önnek halvány elképzelése sincs, hogy milyen trauma volt a legutóbbi rádióváltás. váltás. Ja, m -m -m, értem. Jó, csak értem. ezzel egy pillanat alatt túlteszi magát. Igen, igen, igen. Na most Tehát én... ez trauma szintjén egy tízes kállán tízes volt. És Hozzáté, hozz... a zene is? A zene ízlésemre semmilyen vonatkozásban nem veszülni, hiszen maga... hallottam mostanában olyan zenéket, ami nem az én ízlésemnek volt megfelelő. De az inkább erről de... szól, mint, mert ezek a zenék egyébként zömében valamikor szóltak, bár nyilvánvalóbb volt olyan zene is, ami korábban nem. Aha. De azért ezek a változások, ezek nem maradnak következmények nélkül. Én értem, szerencsésnek értem. vagyok mondható, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha ezeket észreveszi, akkor észre kell, hogy vegye az egyéb változásokat Teste. is. Tehát például az, amit a Gyurcsány kérdezett, ugye arról szól, hogy bizonyos hallgatottság, vagy nézettség kedvéért nem ugrom-e bele a szurokba, hogy utána meghemperegjek a tolban, nem nagyon tapasztalhatja. Igen, most én, én viszont azok közé tartozom, akik, hát amikor olyanokkal beszél, akiket én nem tudok hallgatni, mert a rádiót is kikapcsolom, meg a tévénre levetem a hangot, akkor én magát sem hallgatom perce. Jó, de ez egy konkrét Ne aragudjon, az... tehát értem. Tehát ezen túl majd csak akkor megyen egy orvoshoz, hogyha konkrétan elvárása van az orvostól, hogy milyen betegségekkel kapcsolatban mondhat egyébként diagnózust. Mert amennyiben mást fog mondani, akkor sajnálatos módon ön és is hagyja. Ne aragudjon, ez egy olyan csököttség, egy olyan szemellenzőség, egy olyan butaság, után én nem tudok beszélgetést folytatni, és hogyha ehhez képest ön a zenei változásomról beszél, akkor én azt mondom, hogy itt valaki a fától nem látja a petnetenit, De kurvára. Csomagolok, de... Ezzel együtt még be tudnak telefonálni. Tényleg, hogy mi lesz a petneten hiányolásból? A Kállamistával folytató beszélgetést egyáltalán nem kell szeretni. Számtalan kérdésükre kaptak választ. Hogy azzal egyet e vagy sem, az engem hidege hagy. Én megkérdeztem azt, amit ez meg kellett kérdezni. A többi az önök dolga. Én, aki a közszolgálatban nevelkedtem, én nem nagyon teszek különbséget. Szimpáti alapján. A lényegre próbálok koncentrálni a tévedés minimális kockázatában. Bárki van még? 061489 egy és egy először. 061 48 9 9, 9 9 és 06 36 7 7 1 1 6 1 másodszor. 1 4 8 9 9 9 9 és 36 7 7 1 1 1. senki többet? Viszont